og sætt hvernig er hérna helgja svo Já, bless aðvaldur bless Hvernig ertu þér? Það er nokkuð góður Já Nokkuð góður Það nýtt ár og Já Nýtt Alli ár, ár. Allir glæðir Það því er í dál Það er um þrættandi í dag Kominn formlega Já við erum, við erum að taka upp að nóttu til eins og svo ofta er. Já, það er það er tímin Það er Já, já. Maður er að koma að skeggiðum leik í úrústöldinni hérna heima hvað er skallagjumur? Já, þú kýktur eitthvað að það. Ég hefði nú ekki að því. Nei, þa það var það var alveg gjössanlega að frábær leikur. Já. Þannig að varum að bara að sjá Haveler Mólinski hagar sér sú og skotbakurur. Hann gerir svona hjótt. Hann skoraði 31 stig kallinn, fyrir utan venjuleg 15 frákastin í stóðsettig og allt það hann skaut sex að nýju þristum kallin mjög, mjög frambærilega tölur mjög svo og, og hérna sigtrið ykkur Arnar Björsson hjá Skallagrimi stórkurslegur 37 stig uh, hérna svo að í nótt og það dreipast í maganum og veikur og þá er einhver önnur meðsli að hrjá hann líka þannig að hann svona hann svona, svona gretti sig og hálf haldraði með öllum kallgreja hann átti svona flúgeim já Ég hann hefur verið heilla hann setti við 40 trúlega og hérna eh uh, sú meðræða svefnans í í tvímenningnum Flenart Vettfild hitti illa hitti bara eh uh, 11 29 hann svona svona, svona típa svoltið, svona í tegnum tekur fer verra mikill og svona eh ja. um, hann hallskilaði samt 30 stígum og hvað heldur hann hefur ekki mörg frágast 25 29 Hann ætti að vera 30 30 leikur maður. Já. Kannan ekki tekið þegar þar og æsprok og stapp þetta aðeins tekið 30 30. 10 vetir þar lítt þá. Hann, hann með, ég held að hann væri með 28 í lok venjuleg slekt tíma þannig að hann soldið once ekki ná hann er, ekki. Já, líkleist að taka hit partað hér og taka þör við í framleikingu sko. Já, hann það... ég öskraði að einhnum sameiri að ætla Ég sinna... er veri, ver, veri að vera hér og væri að telja þetta annars og vel að beknna þetta að láta hann vita sko. Ha verið eitthvað svona í gangi. Nei, já, hérna. Að, þetta voru þetta voru, svo, bla, fyrir skallarnar en þeir, þetta er hérna spútningli við aðrarans skallarnir og, og og hérna Já það. Alveg rétt búna að vera frábærir og hérna þeir þeir voru sagtir Nú nú spyr ég bara eins og bara só sem er. Já. <laughs> Ka er skallagréfur búin að vera lengi efstu deilduna Þeir eru nýlegar. Þeir eru nýlegar. Já. Me minnti það neflega, þyr eru væru væru búin að vera stutt í stutt í rofsdeildinni. Já, að gamlanar þí. Já. Þeir eru gamlanar. Þeir eru sem stendur í 8. sætinu með 6 sigra ó töp alveg eins og Keflavík og ÍR er ekki er ég rétt minnugur mér það er áttalega sem fari í playoffs. Þeir eru þetta í í í þígi sæti hérna. að komast í playoffs á fyrsta season í deildinni. Já ég ég held nú að það hafi verið þá þeim sko. Já stór vinur minn Hlinnur Bæringsson átti á leik í kvöld ég held að hann eigi eftir að vilja ég held að hann sé svona aktiflíð að reyna að gleyma honum nú þegar nú, að Þá, að áttan að... til að móti vera sig já ég ætlaði, sko, ég ætlaði að völlin í kvöld valistu, og valist og meðlega þess í gettóið og horfa á ír stjarnan til að horfa á minn mann Hlyn Bæningson eða fara í vestu og sjá Jónard Nóru og sjá skallana. ég varð að fara og tjaka á skallunum. Ég var á áttartu að sjá það en um þá í vetur. Já. En ég veiðin er fór ekki breiðalti því að í því að ég hefði öfluglega nú bara fara að gráta eða eitthvað. fara að gráta og, og ég er sennilega Ra, hérna á hlinn fyrir hérna að vera svo mjélega sparkað í hlinn og, og og hérna sem samt láti hann eh sem samt hefði sem samt láti lífið skömmu eftir það en en hérna Já. Hlinur átti stór förðulegan leik. Hann Han var 0 af 10 í skotum og tapaði 8 boltum í tapi fyrir ÍR. Jætt. <laughs> þetta er alveg wow. Nei. Þetta er e e þetta er tölur sem var heyrir ekki sko. Nei, ég Þú það... tísti, tísti 0 af 10 utan á vellu boltar og tap. Og hún sko, raunar þínur það sem Hlynur Bærensson er að segja með sjálfan sem núna sé bannaði hann átjanára og hann endur tísti það sjálfur og tók ja, það undir það hann væri ekki að segja fallega hluti við sjálfan sinni en hins vegar er, er, er Hlynur er hann vist algjörfægmaður hann að ég hef ekki að koma með tvíaldur til baka ég held það nefnum hann, nákvæmlega það er hann er svona þannig típa á leikmari algjör snillingur. Já, Magnar drengur góður og og allt að næsti leikur Stjörnunar er á heima völli móti Njárvík án 19. janúar. Ne já og ekki er nú ekki er nú ekki nú tegurinn. Tegurinn hefur verið vandamál hjá Njárvík vetur þanna. Ah gæti gæti verið sælegt fyrir hríni næsta leik. Je, eitthvað sem er 20 frá 20 frækkasta leik frá hríni næsta leik. Ah, kemur ekkert orð. Heyrðu, eitt heit, eitt. við viðerum hérna, við ætlum að fara aðeins vestar. Já, við ætlum vestrum hafi. Við ætlum vestrum hafi og skoða stöðumála þar. Hérna Skoða stöðumála í deildinni sem við elskum. Já, svo fyrir nú með þetta. Hvað hérna? Hvað var tala um ían bjádeildinni Gunnar? Hvað er að? Heyrðu, þú varst nú hérna með einhuns gífurlegan pistil eina hérna bloxinni um um fílinni. Vi fílinni. Blaka fí... ja. Hver... sem enginn vill tala um. Já. Það er kannski skemmtileg Þetta Þeir... er til að byrja hérna er Ertu ekki bara svo til sammála Því sem ég var að ég, Fyrir þá sem ekki lásu þá, þá var ég að segja það að Það í dag Væri eiginlega píndi Drast Óspennandi Já, en það sem að bjargaði því Væri hvað væru Óhemjum margir leikmenn Í dæltinni sem var að gera Jafnvel hluti sem hefum aldrei séð áður tau sko efu efu mörguleitir er í algjöldu sammála okay. þessu. eins og við erum búnað að í fólk og er við erum svo gáar og erum alveg með þetta að hérna hættir náttur bara Golden State og Cleveland. Mm -hmm. Og það virðist fátt að ætla að breyta því. Mm -hmm. en svo eins og við tala, það eru svo margir undirkaflar sem eru áhugaverir. Steins og Russell Westbrook, hann er náttúrulega að setja upp eitthvað sem hefur ekkert sést í 50 ár. James Harden er að spila bara sitt besta sísón. Mm -hmm. Hvernig dúra hann? Það er spurning hvort að hann sé ekki bara líka að spila sitt besta sísón. Á sumann uh, hótt held ég sé óhætt að segja það, já. Já, hann á kannski ekki frótast að tölfræðin en veist, það er bara út að hann er kannski að taka mikið að skotum. Hann er með fárálega nýting og þetta er allt og að og er að spila miklu betri vörðni allir en að hafa gera undarfærið. Líklega spertið í 2A-leikmærin í tjöldinni í dag. Wow! Wow! Uh, wow. Já, veist, ef þú tegur, tegur allt saman, skilur þau, Hvernig er það að taka fram við sem tófaðið? Mm. Ég, ég held að til dæmis aðdófandur Kyle Lennart séðu ekki ánægði með þér núna? Já, veist, sóknin hjá túrandið er svo miklu veist, svo miklu veitir sóknar Hann hérna hann er náttúrulega Það hann er er besti sóknarmaður allra tíma þar sem ja, við tókum economy með ja, þannig að ja, við við við við við með það um ja. var að leggja allt þú veist þegar tala um að leggja báða hlutina við varnar og sóknarlega saman. Já. Þá var hann nú er besti túgleikmaður deildinni. Það er náttlæga ef að tekur besti varnarmaður og besti sóknarmaður sínum ekkilagt saman heldur hver er bestu kannski að sitja konum enda av allarins, þá er kannski hvað er betri en ég hugsa að þannig ég legg samann þessa tvo þætti skiliu þú hvað er að fara ja ah, ja ég skil alveg hár hvað þú að fara en ah. en þá, ah. byrjaði, þá byrjaði þá uh, spyrjaðiu sko eh uh, uh, Kevin Durant er einn besti sóknarmaður deildarinnar af því af því hann er þú veist hann skorar fylltastegum og gæti ef hann vildi skorað miklu meira og hann er alveg óhemju ökonómískur skorari, þú veist hann er að ja. hann er að reynda að aðeins stótti niður skotinningu en er að skjóta 53,4% þannig að velli ja, það, sem, með að við mann sem skorað svona mikið er það fárari skotinning Já, hann er, hann er með tæp 39% því að staðla þetta sem tækní 90% vítanýtingu. Nei, hann er reynta bara með 86% vítanýtingu núna. Já, ja, og veist það, 85 til 90% víta vítaskynsta. Já, en en hérna á meðan að sem hann er hann er klárlega besti sóknamaður, ekki bara NBA deildarinnar á undarfættinu heldur hann er einn besti sóknamaður allra tíma í deildinni. Sko með það fyr, með það í huga hvað hann er eð ökonomískur hva hann er á semst hvað fá mig bara mikið af stigum út og hverju skoti og hverju possessioni sko hann Já, svo líka bara efu skoður þá var hann hjá Okaysi sko þá var hann aðeins bara stiga kókur hvað 3 var 4 nú ja ætla ég eitthvað eitthvað svona ja þust þanne getur líka skora í, í sko bílformum ef einu að þarf eins og ég hef oft sagt samt sko e og ég myndi þegar tangu sjá það eh hugsaði ég ef að Kevin Durant spilaði hó ekki nema eitt tímabil með samvinnskunnun hans Kobe Bryant nei ha, nei á alvöru tala hvað heldur hann myndi skora miki 37 stig ég hef sagt Kevin Durant er aldrei undir 35 stig á meðal leik ef hann, hann var með samvinnskunnun Kobe Bryant Élta ekki sko. Nú, eða bara samvísku fyrir meðræðarsveins síns. Rosalvastbrók. Ja, hann er hann er alveg hann treðurin þetta í, í samvískuninni sá. Nei, hann er alveg með svo leit hérna kópli braun samvísku sko. <laughs> ja. Ó, hann er ekkert, hann er ekkert að hann er ekkert að hata skotið sá. En ef við ef við berum ef við berum ef við klárum þessa durant, hvað í Þá held ég að eins og kemur þú röndar góða sóknar þá held ég að hvað er sé varnarlega þá held ég hann sé mjög hann er, hann er jafn, sko mikill elítuleik maður varnarlega eins og kemur þú röndar sóknarlega er, er það ekki re... er það saman? Jú, á, já Hætla, á, já Þannig að þú heldur varnar maður á sig getur dekkar fjóðar bara... stöður á vellunum Ja bara sem dæmi sko núna er Kreatur að þarna er meitt 1,7 skot var í meðal og hann er sko einn af bestu mönnum í þetta Rim Protection í deildinni. Mhm. Já. Já ég veist að koma er bara Gaurir þú veist og hann er að spila sem small forward, slash power forward Þetta er mjög áhugaverð tölur. Persónu sem segir það Durant Stocktona og og Kyle báðir í svona uh, algjörri elítu en þá spyrjiu þig er er Kevin Durant betri varnamaður heldur en Kyle er sóknamaður þetta snýst heldur um það er þú ert að hvort korr er betri ja ja eh ég skil ekki sko Okay okkar mun þurfa og byrja að kannski útslýða gefni fyrir að taka eitthva skref sem varnarmaður sem man hefur kannski ekki sett lands áður og enn þúst og mjög áhugaverður varnarmaður í ár og, og nota að Golden State 11 þessu varnarlegum deilsis og deildarinn á mennum höfðu áhyggjur af rumprotection eftir að bókut fór já, eftir að bókut fór hef, menn hefðu ekki þurft að hafa miklar áhyggjur því Keifundúrant hefur nokkuð með bætað upp að einhverju leiti já en, en já, veist hann, og, kem, hann kemur ekki með sko, raunvægulega aðal atrið varðandi þetta svona á varnarendanum það er sér satt bara bara kjöt og kilo sko. Já ja, hann Stærk. kemur allta í Kemur ekki með það en þú veist aftur Sasa móti Sasas. Segur um það ekki nema hluta til sko. Er það þú veist Sasas gefur um, kjöt og kilo en hann þú hoppar ekki miki hærra níæk sko. Nei. Þannig að veist hann, hann, en hins vegar er, er, er Sasas mjög góður positional varnamaður. Hann nota hefur þig sko. Já ja, staðar hefur séu elo sko low post defender. Mhm. Uh -huh hann að vörnin hjá Kotesteit er kominn en það sem er kanskje mér finnst verið eitt helstig athlegg við hvað leiður þetta en hann er reynt að þroska þú veist það er að þroskast hjónum það er að vera sig playmaker þú veist geta búið til fyrir samherjuna sóknalega geta búið til fyrir sjálfan sig sóknalega upp á rengu Já hann, hann er hva... veist, hvað þú veist er... að búa til stig upp á rengu hjá honum tekið stórstífum framförum já, en hann er ekki alveg komin á þetta í elitulegum sem maður vill sjá hann sem playmaker sem playmaker, þannig er að koma þannig að, að, að, að, að, að, að það er þreppið já, tekur. já, veistu og ef hann kemstangar þá er það náttúrulega æfintarlegt, ja, veistu, þetta er maður sem átti bara að vera 3D maður að mesta mestalegi hann er náttúrulega, hvaði Leonard er sko ætlaði sem ég geta meða við sko hýtt fyrra. Hann er löngu löngu orðinn æventyrælögur leikmaður sko. Já ja, þú ja, veist. Hann er alltaf lausur löngu... þegar ekki ef þegar hann uh, bætir þessum þessum faktora ja. þessu playmaking stuffi uh hann er alltaf búinn að bæta sko uh semst og og skot ja. og að semst þætti, ja, hann er, sko, fyrra... er búinn að bæta því við hjá sér að, að, þegar hann sem samt nær yfirvegun þroska og, og bara með ávingu þegar han var orðinn orðinn playmaker þá þá hefur hann þá er hann orðinn þetta til þess að verða einfaldlega bæsti körfuboltamaður í heimi algjörlega algjörlega þegir er í algjörlega samræða ætti náttla mjög þúist skemmtilegur leikmaður þúist svona skemmtilegur kara þegar hann bara að bara körfubolt í mhm mm það er eina sem kemst það í lífina, bara, veist, hann ætla, hann, ætla að í lífuna sagði körfubolt og bara þúst hann ætti að ætlar að verða bestur sko. Ja þúst þúst með match hann fíla alveg frægðina og þúst þjórdan líka skilurðu og sjakk náttla náttla baða í sig í sviðslurnu. Mhm. Mm Kyle Leonard hann er bara ekki þannig guður hann bara þúst hann bara sést aldrei í sviðslu Nei nei nei. Han, ég veist, ég meina, hann þú ég minn hann að hann svona instinni þú þúst hava gaman að því sko því að tús, hann hann svona hérna... því hvernig hann er til dags í í hérna viðtunum og svona hann er þúst svona þúst svona í þessu gunnin þúst ma ma færsluðu til til að hann segi eitthvað sko Já þá þúst ma færði að jafnframt tilfinninguna sko hann sé bara hálf einhverfur og einn sem kennst að hann er kurrúkull Já ja Það er bara eins og einhver að stærpa myndu segja hann er saltur dúlulegur. bara Kobe Bryant skur. Já Kobe Bryant er nálægt ekki einfur sko hann nátt elskaði sviðslótar líka. Já en Kobe Bryant það, það komst ekkert ekkert annað af hjá honum en körfuball. Já ja ja ja ja það komst ekkert annað af honum en körfuboltinn. Þú veist hann fílaði alveg sérstök miklu meira extrovert heldrún nokku tíma. Já veist, það er sé introvert típa sem ég fíla við kvænn Leonard. Sko. Hann er svona hann er svona hérna hann er ekkert hann er típa að þú veist eða kæmi ljós á morgun þegar verið að forsíða New York Time á morgun kæmi ljós að að, að að hann hefði drepið 28 mann svo verið fjöldamanni ekki það var ekkert enn svo man lit svo a a það auðskilir márt ja þú kannski kanski ja, einn af þeim ja. sem að sem að svona að gafinu, hann kemur pou gaveland og svona Já, okay. ja okay ja, þetta er hreiklega bara strangur sem fer heim og lys bíknuna sína eða ah, ja, eitthvað sko og það, og það er svo gaman að mönnum eins og mér, mér dettur í hug Jimmy Butler er kanskje svona pínuleiti svona lík ja. með þerra ja. hvernig þeir koma ja, ja það er alltaf þem þem þetta er alltaf saga hans er alltaf mjög þ þ Nóttúrulega alls ekki skemmtilega en, en, en mjög áhugaverð einhver síður. Þeir kom einn sem, sem báði sem varnamenn, numeir eitt og þrjú. Ég tegum í Böllinu, hann kom bara einn sem hérna, bara, endan á drátt þetta fyrstu umferð og mm -hmm. mammas yfir gaf hann í æsku, sko, eða afneita hann, hann er ekki rétt. Og hérna og hérna veist, að þetta var svolti þá, þust var eiga bara það var eiga þar sem menn tæluðu um í dráttinu þá hann kominn. Já, það var trakist, Já, ekki þetta væri svona það. manna að finna mótiveringu sko. Já, þust er líka ekki flókið fyrir svona manna þust enda bara í, í jailinu þust það er svona alveg alveg ekta case til að enda í jailinu. Já. Svona dæmi eitthva. Já, algjörlega alglá án án fara á þessa staðan fyrir að þessa leið sko verður stór stæðni sko sem eigi lengins sá, sá fyrir. Ég svaraði um í Gunnar Þó, að þetta að er e, va, skrítnasta stuff bara sem er í gangi í deildinni bara yfir höfuði Af hverju er Dimmi Böttler alltaf á trade -blocking? Af hverju er alltaf að kvisast að Chicago Sea Shoppa Jimmy Butler er ekki alltaf í heima hjá ösku liði? Af hverju? Og þeir eru náttla þúlust stökkarna í einhveru þúlust meðalmennsku. Já, við við segjum það, það alltaf. alltaf við það alltaf og það er rosa þæglegt að sita heima í sófa í Reykjavík og segja þúlust ja, ég meina, þeir þúlust þeir eru með Jimmy Butler og hann er einn stjarnaarangur en þúlust restin liðinu það það passar ekki þeirir ýmist alltaf gamlir eða alltaf ungir og og ja alltaf leylir. Já, alltaf og líkurnar á að þeir ná að púsla saman liði sem er contender eru náttura Ein, hverr en, þeir engar ean þeru ert með mann sem tími sem er topp sem er sennilega topp 5 two way leikmaður í deildinni uh, magnaður á báðum öndum allar eins e, hérna á fullta árum eftir á samlingum sem í nú tíma NBA er ég man ekkit hva, hvað er á borgunum en hann er, hann er ekkit að sprengja að verða skala nýja hann er, er, er ótið sko, hann er á gamla skala nýja sko ég segi það hérna af hverju, í ósköpum er oh. þessi maður á blokki Því að það er klassist að skipta leikmönnum sem er í meðlugslöðum til að semir tanka, þú veist, fá aðsett og byrja upp hún ítt. Þegar menn sjá fram á það að hann er ekki að fara sjaldan. Þú veist Atlanta er að gera það núna. Já, ég, viðst, kannski, viðst, er ég, þú vissu, kannski, þú vissu, er þetta bara svo, þú vissu, er þetta kannski bara einhver svona blautur draumur hjá blaðamennum, sko, þú veit ekki hvað til í Nei, það er alltaf mikið skrifað um þetta. það er margt um áttum til að til að ekki sinn. Já, þú vissu, eða kannski bara búsa að tala við einhver blaðamennsla, fá svona tilvísuningu hvað gætu fengið fyrir hann, þú vissu. Já, það ja, það er svo mart sem fer þarna, þú vissu, fram sko áður en leikmenn Já. Hva er það er Brukloppi að vera lengi á blokkinni? Semsa dæmi. Ehm um, um, hann, hann er bara alltaf. Já, þust. Hann er Já, jú jú, já, hann er, hann, er, hann er hér sem samt sko hann er ha, veist, hann er búinn að vera á blokkinni sem hann sko hann kemur í deildina leikvið og honum er aldrei skipt. Nei, alveg eins og sem samt bróðir hans er Bróðrar sketrur ekki verið lengurinn í 3 mánuðum hjá hvaða leiði <laughs> sem er það, svo faranlegt af því hann er svo ógæðslega solid leikmaður. Já já hven veist hann er uh, bara frekar gott pick up. Sona í retrospect. Já í New York. Hugsaðir að er York já, uh, et, et, Þeim, bara, hann var í Já bara með hann er hann gef vikum samningi og þá var trakti... talað um Rob Pelopesque. Það var um Rob. Jó, jó, jó, sé ég Rob Já, já. Þeist fullir samningur svo í rétrospekt ma var ekki alveg með tilfinningu fyrir sko þegar hann kom. Nei, manan fasta manan fasta hár sko þó að ma Já er leikmaður. Já, en og veist í er það er mjög fullir samningur. Ka a gera, þey skipta honum og Jeremy Grant sem er veist var nýliði það fyrir Terry Ok, allt í læmið það. Það er ekki að versta sem þið gætu hért. Nema það að það á eitthvað er fyrst þeir eiga kappspis að semja við Jóakimur Nó fyrir sko, þreffaldan samning eða eitthvað hjá Robin López og Robin López er betri veikmæri í dag. Þetta gefur bara New York Nix. Já, Sko, bara þitt sem taka svona snildar ákvarðan í sko. alveg ævinn sko. og það er náttúrulega allt að fara til fjandans þar já sko hérna. þeim tókst tó, að taba hrý fyladelfi í gær á ævinn týranlegan hátt því að ég vil það gaman að horfa á hafa maður sko hérna mér fannst leiðilegt að þú vissulega leiðilegt að heyra það e, hvort það var Brian Min hvort stað eitthvað sem var að segja það. svo hérna við að um þetta Jokey Nova og og hérna svona þetta mandatory drulla án sigur New York Hér. Já þetta er bara það þú vissulega það, það er ekki annað hágt Jokey Jóki... líður er out of playoffs í dag sko. Já, ja ja ja ja þeir þeir fara sannarlega ekki í úrslitakeppni sko. ekki svo þenn, þenn, það, það er það er rosa freystandi að halda þeir fram að þeir fara ekki í úrslitakeppni en en austu deildin er þanne að þú, þú tapar 7 í röð og það skiptir engum álut út af það enn í úrslitakeppninna sko þúst þó það ja ég það ja eins og New York lík eins og Orlando á reasonable mögulega að það komist út að kemur nei nei, þú veist, í alvöru gunnar nei ekki í dag nei, eh, ég er að segja hvað eru þeir þeir eru svo sjöleikjum frá 5 til sjö þeir eru sjö nei, nei, þeir eru, þeir eru fjórum Ja. Ja. Okay. það er svoltið í í sunadal. Mm -hmm. Það er svoltið. Það er að það að John War meðist this Washington. Ja. Change at the compo me is ja melur. Mhm. Það var bara, það varu þessi leiðin þeig ekki við neinum æ þúst Orlando eða ekki skilurðu þú veist hvernig austur er að ég a viss að viss að getu það sem ég ætla að segja með með Jokim Noah ég var ekki að þrautbreynda með á sem segja það það er hægt að færa rök fyrir því að samningurinn á Jokim sé versti samningar ever Uh, eða þú veist það er ekkert þess að vestisöngu sem bara í deildinni í dag já ég held að sé... það er ekki hætt að neita því ég held að ég geti fyllilega vel sammála því svona í fljótu bræði manni ekki eftir að verði samning nei ég meni að ég veist að Moskva fram meðan bara einu dag Þeir á, og ég held að Nóa sé að aðeins hær við samlík. Tjóki er á 17 miljónum í ár. Já, ja, er morskó. 17,7 á næsta. Átján ja. og hólfri árið 2019. Ja. Og þeir skuldunum 19,3 miljónir dollara. Tímabilið 2020. Já, ja, veistu, þetta er maður sem er búin í dag, sko. Þetta er maður sem, sem, sem, sem kom í fyrra, hann var alltaf meittur á alltaf, það kom píndið í ljós á fyrra að, að hann væri búinn á því en maður hugsa alltaf með sér, uh, huvist, hann, hann er búinn að vera opið með með slíf og, og hann er, uh, maður er alltaf bíð eftir að næða að vera helði í einhver tíma til að sjá hvort hann portan átti portan uh, væri búin eða ekki. Ja, við þúist aðeins sást því fyrir að hann væri búinn sko. Já, hann var svo mittur á það mark markaði takandi. Hann uh, spilaði bara 29 leik. Já, já, já, já, já, okay, okay, við ekki neðan. En, neða. en hann, hann er sko hann er búinn að drasta í, í 35 leiki núna. Hann er bara að spila ja. 23 mínútur. Bjössalega falkuni sko. Hann hann er að skjóta einn með 43% við telinunni. Ja, þúist hann hann er að Hann heyrði eitthvað míg frá kost á 23 mínútum. Það er Já ja, en hérna Kilo Kilo Quinn er heyrði alveg böns af baknum sko. Já, en en Se, er frákostur. Sko Jóakim Noah er hann heyrði afta einhver frákost og eitthvað og, og hann, e, hann er svona hann þú sést gæltirð au eitthvað áfram hann, hann gefur þeim svona, svona svona spirit svona sem sem hérna og svona sparkar aðeins í svona, er að reynir að gera það og hann, hann er svona einstaka sinnum aðeins kveikti áhorundum með að gera tjókið náhalega hluti en, Æ, en það, hér, það, það bara telur ekki neitt fyrir þessi launsk ekki, ekki í þessu liði og hann satt, til að gera langar sögust þetta ég, ég var að bíða eftir í að að sjá svona stretch frá honum það sem hann væri svona sæmilega meðslað til þess skýr úr um hvort að maður er búin eða ekki hann er búin hann er að hérna hann, hann á að heita sæmilega heit haldi ég veitur það eitthvað hann Já, er þetta hérna en hann er ég held að hann sé bara búin sko, ég, plassum, ég held að hann sé bara búin og þú veist hann á þrjú ár eftir á sem sammingi ha er þetta tví þrí líkur það er alveg skelverulegt svo er þvís greggant nei þarna karmel og antoni sko það gæti að gæti verið að verða svolti þungustill líka ja ég meina aa svo svo þar er groðsamtalarnar þá hann vill bara fá 150 milljónir í næsta samning ja ha er ég er ekki þekktur fyrir að vera delusional nei, nei la landi, frá, la la landi frá hann, ætlaði, hann er náttla hérna í ofurleiðinni New York Nick, sem hann bjóst við að erfa sama palli og Golden State ah. en hefa ég, ég er bara sé ekki neitt lið sem áttra samja við hann upp á 150 milljónu sko Eina liði sem ég sé gef, eða ég sé í raunni 2 honum er um pening Sakramen. og New York Hann er náttúrulega sko, þú veist, það, það, það má svolítið setja, setja Derek Rossi og hérna, andre. og Razón Rondo í sama flokk með þetta. Ja, þeir eru sko, þeirri. Derek Rossi er ekki að spila eitthvað gigantífst illa, þannig séð, er bara ekki að sama lefilum hann var. Nei, nei, og það er ekki, það er ekki bara alltaf Nei, já veist þe 12 milljón króna samningur á næsta ári þú viss að er bara fyllt samningu fyrir en eitthva ekkur svona ég kemna óvæntur samningur aftur frá New York eða Saka það er bara svo langtur það er bara dælt lí sko bara gjössal er ekki á framtíðina og minnast á á Ras Þeir tveir Rondó og, og Derek einna. Rose sérstaklega Rondó nota þúst hann Það er, það er eins og sé Mast... reyna að fremja fyrir sjálfnúr sko. Já, hann hefna að mikið talaði um hann sem einna Big Three í Síkagu en hann er nú ekki stærri að það að þjálfórin er búin að setja hann á bekkin mm. og það er hann er svo lélugur Já, ég meina og, og, og það sorglega við það er sko að, þú maður myndi horfa framjá uh, þessari hvað hann er mjög drægbítur sóknarlega ef hann gæti eitthvað varnarlega ef hann netti eitthvað að spila vörð, bara eitthvað já, já, já hann er alveg já, sorglega þetta séð svona séð svona góða leik með gjössanlega hann misst, missa það svona rosalega rætt já, ég, sko og ég meina, já, já, hann lenti erfið nýjumestum alltaf, en, en hann er bara hann er bara svolítan uh, hann, hann er ekkit vitlaus hann er bara svo bara erfiður í samskiptinu hann, hann er bara svo erfiður maður svo hrókafullur ja. og aðstæðanlegur þetta er þetta, hérna, þetta þetta New York dæmi ég menna, það er ekkit dýtt að New York sé í ruglinu Þess, New York er bara alltaf ruglinu Ah, já, já, þetta er alveg Ljósi, Ljósið er í myrkrinum að ja, hann ætti Þannig pors, að náttúrulega ætti bara, þú veist, gælunafnið Þetta er bara að vera bara ljósið ah, ja. Þannig, Hann er bara ljósið í myrkrinum Hann, hann en, hérna uh, Síðan hann komin í tildina uh, Árið í ár Næsta ár Árið þar á eftir Þetta verður Sko, hann, hann ætlar að veita honum brúnari vini okkar harða samkeppni í versta sóun á hæfileikum körfballtamanns í ákveðnum situationi þar að segja ja ég, hræði bara, bara langan lága, tíma sko já, þetta ja, er alveg skelhvileg að að þúst horfa upp á hæfilega ríka stráka ja ba er sko, sko. ja, þetta er Sko, ég fæ alltaf mjöðungun í hjarta þegar minnst á Pórsingars mm. að hann skuli vera fastur í þessi sitt í eisjónu spila með um hann Mello og Derrick Rós og þessum gaurum sem verður svona seinusti meðtlanum á ferlinum skilur það er bara að vera reyna að vinna að það sem tekur við hjá honum þegar þessi menn hækta það er bara eiðumörk hann hefur séð að vera við Derrick Rose og Brandon Jennings sem leikstandendur. Já, og hérna að hres, að að er það er hressandi. mjög hressandi. Hann sí. að bara sé svo svartnætti og honum framundan eins og hjá Davis sko en náttur Davis er náttur búna að vera óhefnara með liðsþéla og það er alltaf búna að vera meittir. En þarna í New York er bara keyptir einhverar, þú vissu, gamlar kempur sem er á síðustu drópunum. Ættir 2-3 ár þegar þeir eru búin. Það er Possingur er búna að vera 5 ár og hann er á núllst, hann er þú vissu, hann á byrjunarreit. Liðið er á byrjunarreit. Þú vissu. Sama er írunni segja sama um Dag, þeir eru kanskje í dag er í börjunarétt en þeir eru þó með true holiday sem er alveg nokku brúklægur leikmaður hann er hann er hérna Æ... hann er ætla, þetta þessi þú veist, þegar, skluggi, ja, þegar, er, að, mikil, sko? þegar hann er ekki meitur þá er hann alveg vel brúklægur leikmaður og hann er búinn að vera náttla heilli ár Hann heldur að a mínu mati er hann miklu meira en vel brúkluger leikmanur. Já, því hann, hann er í sama flokki og George Hill. Já, hann er svolítið svolítið, George já. Hill og, og Michael Conley, þessir bestu er, þessir bestu mjög, leikmenn deildarinnar sem er ekki að er ekki valdri í þörnum leiki. Mjög mjög mjög varnmetnir leikmaður. Hann er mjög allmenn leikmaður. En er hann nota að, að, að skoði nema ég held að e, það er ekki hægt að setja Helli í þennan flokk þó hann hefur spilað eins og engill það sem hann hefur náð að spila út af þessu bæislakeftaði en mér finnst Michael Conley einfaldlega búinn að vera ólstar leikmaður í vettur sko. Ja, hann, hann var heldur meitur líka og er. Já ja, hann er búinn að vera það sko. Snæmma til baka eftir þriði meiðsli Já ég er er er núna í podcast en hann var bara Hann bara flutt inn í lífskvarnar hætta salinn og bara varð að bara einhver marga tíma á dag hann bara var hann ekki hjá Vox? hann var hjá Vox. Oh. Hann helst. Já eitthvað eitthvað svona. Hann að ég á svo mörg podcastar en er allt saman rétt maður. No, ja, það er já, þetta fullt af ágætum podcastum. Já. Þannig, Algjörlega. Að, það allt að koma meira og meira var. Já. Já er svona. Já, eh. Þar, ja, þú Konley hérna, hann talandi um menn sem að menn mun dattri hugsko grín líka sko, þústu gærar sem, sem eru búin að fá spikveitt borgar, er þetta er þetta er nátt að dreymum grín er nátt að sko alskjörum sko. Man, ja. hann er veist, í NBA í dag hann er, hann er sko allans ég ekki e, ég man ekki á hvaða launum hann er en það var náðast max laun sem hann fekk sko já en hann er sam já og meða við það þrepp sem hann mátti fá borga sko já. hann tók tók, tók smá afslátt sko En, en hérna En svona á miðað við hans framlag þá, þá er hann Undir borgaður sko Já þú hann Hann er með 15 Og þú veist Næsta eru 16, 17, 18 Það er, er mjög Mjög tæmjölu og fyrir Golda State sko Þetta ménst það að vera meir en það Já Það er algjört stíl fyrir hans, Já já, já. Þannig að þeir eru og ég er eigni að Golden State eftir að borga þessum munum allum meðan meðan þeir vilja vera aðnað þá held ég að Golden State bara bor, spreyði það er koma svo svakalegur peningur inn í kassan það sko. er að tala um að þeir nánast brenti gullana brenti sko. Staffa Körri e er á e að það ætla sig ekki hægt ætla sig ekki bara Temmlega það mun helst að segja sé á þrísvar sinnum lægri launum en hann átti að vera á. Já, hann er hann hann nánast þegar að gefa unnununa sína sko. Hann er þetta síðasta ári hann sá 12 milljónir og 36 milljónir væri eðlilegt fyrir hann já, já, já, já, það er svona nokku nokku nærri lagi. og Raymond Green sko um hann er sko svona 25 og... milljón krónur maður. Og, ah, grot, hann er hann er 15 núna, 2018 væri já, já, það var eini það er eini sem verið kannski, kannski Hann gæti ég husað að 2020 þegar að Dremond Grín verður að þræla á sínum 18,5 milljón og leikmenn sem eru helmingi lýlar en hann að fá helmingi meira en það ég held að ég held að vinur okkar gæti við ráðum svolítið pyrrað spyrrar þar hvað hanga ég er ekki viss um sem manan getur verið að sita þar að ég held að hann geri ég viss hann svona maga sig pínuleiti í handaperginn núna nei það hann hafði gatti birt kert mjög stærri samanlík ég held að hann sé bara sáttur sáttur með að sem hann hefur í þissu liði sko mynd að Skið, þetta er að hefndar hann voru bosalega vel ja. sko. Já, náttúrulega bara þetta er sem kæði dráttar í annar einn fæð skilur við mm -hmm. og honum er bóðið svona að risa samningur og hann bara tekur því hann var á, veist, einhverju miljónu á ári og það er bara hann bara tryggir sér fjárarslega þá þá þá einum góða samning, sko Þessi síðasta árið var okk í samning nema að stræmant grín Það er bara Það er sennilega, sko að sanna leiða eitthvað mesta production þess geta sanna lengur einhver einhver besta nýtinga á peningum er er ekki er ekki viss um að korboltaleyði hafi fengið fengið mikið neyra fyrir eins lítinn pening. Já, það er að ímislegt til í því. Því að sko því að ofan á það er hann lykilmaður í liði sem var djú meistari sko. Já, já. Þar <laughs> skuggalekur man. Þetta er þetta var runrill sko. En hvað hva er að frétta þínu liði þarna í hluti mormónuna? Það er það að þeim að þeir eru nú fyrir með bráðum að sjá hvað þeir geta, þeir eru loksins búinir að ná í lið, þeir eru... eru þeir, hættur að vera meittir? Þeir, nei, eru ekki hættur því, ég skal lofa því, ja. en, en þeir, eru, þeir eru hérna... Þeir, þeir eru heilir það er eiga sjans á því að að byrjunin leiði sem þeir ætlu sér að vera með í vetur þá fer kannski að ná 100 mínútanum saman eða eitthvað þannig að, Já eh hérna, að þeir eiga sko, það er ennþá mínútu restrictionir og svona það er þeir eru hann hann Hiller er alveg alveg e, ná á þíað að geta farið að spila sem sagt bara eins og mjög vel sko Uh, og það sem er áberandi hjá þeim og við vantað upp á uh, sérstaklega í tapinu fyrir Memphis á dögunum Það er þá vanta bara practice time. Okay. En og okay. þeir eru að ná þessum practice time núna eh uh, eiga eiga Detroit Anna Vold þær eru svona S þeir ná dag að dag núna. Já sá sást móti Cleveland? Ég eir misti honum frætt okkur að það sem hann eh Cleveland spilaði vörn í 10 minútur. Já, ah, okay. Síðustu 10 minúturnar eh Þeir voru þetta var pínulítið svona eitt af þessum leikjum hjá Cleveland. Já, ja, er bara svona mætt með hangandi hendri. Nei. Uh, okay. Pínulítið eitt af þessum leikjum, meina ég að skoða Þessi opnu skot sem var að fá, bara voru bara ekki dætta fyrir það. Já, ok, ok. Það erum bara er ferðalagi og svona. Og Já, og Lebron James, sko. Og, og eru lí, lítið skor hér að mynda árið, sko. Já, hluti að því, þú veist þér, ágeitt svörð, hluti að því bara. Hef, veist við... þið, sko, sko eru þið bara gæra á móti í Portland, bara ykkur 88 stig, sko. Já, þeir eru náttúrulega lengt upp bara í bláátti í gæða. Já, já, veist, og það er bara, kemur mjög óvart og þetta er Portland spila mjög ráðan leik, sko. Þannig að, veist, gefur á orka rosalega að lítið skoraði þessum leik, sko. Já, sko, ef við skoðum skoðum þetta hjá Klífland, þeir eru mm, þeir eru búnir að vera eftir orðið svolítið töff trippján, sko, síðan Síðan 7. janúar þeir spilaði í, í Brooklyn, í Phoenix, í Utah og svo yfir til Portland og ég veit ekki hvort, hvort þú er búin að heyra það var með þessa ferð. Já, var þetta stormur það? Já. Já, ok, ok. Þeir, okay, yeah. þeir eru á bakt og bakt, sko, þú ert að fljúga frá, frá Phoenix til Utah. Næ, það er stutt. Já, en, en þú veist, þú veist að koma að austan auferte finniss og, fer og svo feru til baka til til Utah og þúst þar er ervita spila í jyuta þúst ja svo þetta keppra og svo, svo feru og best, bestur vestur til portland Já, en það er en, það er svo tveggja en þur hérna það var kolvelltust veður og þannig máttu, máttu ekki lenda í portland en feru þú til seattle og þurftu að taka rútu frá síðal til Portland Ok, ok, þetta er bara eins og, og... þetta er bara eins og verið gamla dagsend Já, Já. hérna og, og reyndar að vera sama með Portland Portlandlið, Portlandlið e e Portlandli, hérna var búið að vera Á, má við sjá Þetta voru okkur hrótrúpa ekki Þetta eld sem beilur hafi verið að hringja og segið Sæja það var ekki endi neitt. Nei, hérna. Hann var nú í flugvelli sem hrapaði. Já, Karim var hjá Rayne Nichols. Og, og og hérna glotti bara þar að er voru voru vorkennu og en en, en Hérna Portland var á back to back líka. Þeir þeir þurftu að fara sömu leið. Þeir voru að spila við leikiskoltað og þurftu að komast heim en á, marnu, hann hann hann að náum við að leima, a, a, a, a, a, sko vara. Þeir þeir voru sóttir á einkabílum og eitthvað þust á meðan einn ah, veriðu ah, með. stað var lítill svefn og klárlega þanna blóáti í, í í þessu, þessu, þessu, þessu ah, tilviki er er skiljanlegur þó í venja Cleveland bara kosta og ja ja þeir eru bara þust hjólleyir yfir þissu þuss leiga leiga kæld körfur að dættinni liði og og svona og Vi, við veyrum ekki búnir að tala um það ég, ég vænt þú væntir að þú sést mjög ánægður með það óf jaa ja á bara séu mér hvað þú skilvist, a... Já ég veist það er fengið annars skefu eins þann að jaa þú sem var ekki búnaður að vera að standa sig hjá þeim Þa. fyrir annars nú hafa fengu Mike Dönlevin á árst frítt frá Chicago og svo lietur verra gefa hann, þú sést gefa þeim eitthva eitthva helvist Chicago pics skiptir einhver... engu máli sem aðeins eitthvað tíman í anskaðunum í framtíðinni og ja þúst verður þarna þá þúst einhver staður frá 25 30 sko þúst ég, ég er mjög ánægður með nei já, já, það, það verður ekki fyrir en hva like, 19 18 19 Nei það það það heldig sem þú þurfar að senda yfir Já þeir eru náttla og þúst Cleveland náttla vinna á lið Á ja þúst þetta verður þetta verður 20 þetta verður hann á bilinu 25 30 þúst pick Já, en þa ég bara, það er bara einskvörningi, hvað, hvað styrkir þetta þá að þínum átti? Ég held að það skiptir nú ekki mikru máli, sko, þegar Úsluðurkjæmni við komið. Hverju? Það ég heldur, ég er, ég held að það bara eitthvað spila JS með miklu meira, hann er miklu betri varnamaður. Það er það að það ja. Já. Hjálpar þeim þetta gífulega út af að það eru bara að með brúkliðan leikmann. Í skotbakverið sem þeir höfðu kannski ekkert áður, nema kannski hann anna lygging sem þessum bleið skilurum. Yeah. Þetta bara að mingar pressuna á öðru leikmannum, eins Le og Lebrán og Kæri Örving og Kevin Love. Ég ætti að það sé kannski svona að mesta vinningi í þessum. Svona það á hann að gefa þér svona tíu mínútur kortir í útlaðu gegni því að með alltaf leik, sko. Mm -hmm. Teigir aðeins á svo, sko. Rossalega má... á gólfinu, sko. Já. Þetta er þetta eins og spurður, spurður að hvað... Þeir spurðan að því upp í jútaðar hvað hérna... Hvaða... Hvaðan, hver væru hann skilabóð til Kæl Korver? Þannig um að satt, ef Kæl Korver myndir spurja kva get ég gert til að hjálpa leiðinu? Já, bara skjóta. Hvað skiptir Já. Það er, ja, Njá, að, að, að, er bara, þetta er bara sama eins og vissist mó eða mó spet. er bara góður einugum. Það er að skora. Mhm. Mm en sto hava að sjá Golden State fyrra og hjá Clippers núna. Það er bara þú fer inn og átt að skjóta. Hann er mjéristan mjéristan mjéristan halsvert grófari hjá Klipper sko Já, hann er gössalega samlega sko hann, hann gefur sér ekki tíma alltaf að grípa á boltan hann er búinn að skjóta hann sko Já, já Þetta er bara, veitir því því að vera skila búin frá þjálfarann Já, já, ja. já Þeir eru, Úr... það er ekkert Þeir er með nýtt þarna. þannig að Nei, það er bara ákveð og bara, og finnir að, þú Speits er bara, orðin það lúmkin skipta sko að, að hann er bara mjög fín skytta sko. hann er, með, er bara með fína nýting fína ritingu. Sko, þarna af því hann byrjaði að skjóta þriggasti eða hérna í fyrra sko, það var náttla var náttla bara draumur fyrir hann sko. mm -hmm. Hann náttla gerði hann mun miklu verri leikmaður sko. Bara sem, dæ, veist, sem dæmi sko. veistu, hérna, veistu hvað leikmaður er bestu þriggasti í en um bjaddildinni síðan leiktiðina 2010-2011 Já, hó. er það þannig að það fyrsta sem að dettur er Stef Curry Algjörlega Já, en það er vantálega ekki rétt fyrsta úr að spyrja þessu að, Ef ég, ég... hefði spurtið þessu fyrir mínútu síðan, þá er sannilega sagt hvað korver Já, ég e... mundi gíska fyrsta úr að spyrja þessu er það kall korver Karl Korver er með 45% þyrkist að nýt ykkur so, oh. 2010, Stefan Körri 44% oh. ah, Já, það er alltaf vol, vol, vol, voljúmi Voljúmið er miklu meir hef að Körri en voljúmið er mikill hjá Korver Alkjörlega. Korver 45% í astasætti Körri 44% í astasætti og, og kortum sig ótrúlega tölur Menndir í þrið hjá að fjórðasætti erum með 42% þannig að þú veist, þetta er ja veit... maðurinn í 5. sæti með 39%. Þannig ef þú sérð hvað þetta er, þetta er nota auðvitað með að við lágmark, þú sést eitthva ekkert slatt við tilrunum en en Já. en hérna e, þú sérð hvað er hvað er mikið þrep hérna milli, þú sést maðurinn í í í 1. sæti og maðurinn í í 5. sæti, það munar 6% af sko, sem Já, er ekki dilt sko. sko. Það er að að er slatt relevant sko hvað að menn þetta er. Sko þú skal körva verið fyrsta og og og körri kör öðru körri þriða og fjórða. Uh, giska á þetta? Ég veit giska á Kleit Thomson. Þetta er allt Molium Görr Kleit er í fjórða sætinum. Já. Með 42% eins og maðurinn í þriða sæti. Uh, ah, það er mjög lillað þegar honum Nei nei nei, nei nei nei, hann er veiki nálatri. Ha, ég, ég er alveg lensi ég knúblikinnu sko. maður sem búna að vera skjóta rosa vel utanfor og skot alveg og einstaklega í fyrra og eh hérna er suma kanski þú veist fólk suma gleymir honum pína lit þessum, þetta er, þetta er maðurinn sem að sem er að spila svolti eins og Reggie Miller spilaði. Yes. Ja, þetta, ja, ja, ja þetta er já. Já, já. það er þetta Já. Já. En sko áttu með maninn í 5. sæti e, sem er sem sagt er frikja prócenta bara bara 39%. En það er eins og við tölum um hérna stundum meta goldust steilllið, þetta sé hálgætt svindlið. Já, það er það Já, sjá sjú það er það er nú þrjá menn er á topp 5 því ég heldur þetta sé ærlulegt. Að, þetta er að, þetta er bara svindl sko. Þetta er bara eins og þú segir oft það, þetta er bara unfair sko. Já, þetta, þetta er ekki alveg nærri sko. En, en hérna ég held að þetta eða, þetta korvertími ég held að þetta sé hérna ég tók mér þessa svo, djúft í áruna þegar ég heyrði þetta. ég ég er með svona þessu sem þeir kalla hot take. Ó, lataðra í kjölfar þar að þessu korver dæmi. Að Ég ætla að fullera það svolítið núna. En ég ætla að fullera það að þessi þessi corver addition hjá Cleveland í mínum augum núna er ekki, ekki ekki bara út af corver en, en, en þetta hjálpar mér að byggja undir þessa kenningu mína. E, í fyrsta skifti Fyrsta skifti síðan Lebr LeBron James snér aftur til Cleveland er Cleveland liðið í mínum huga núna favorite. Í mínum æ, huga ba, er Cleveland ba, ba, hérna Baldstein ba, gleymtur um að hafa taka leyfi í kvöld. Nei Albrú. Ah okay, okay, Mér finnst, mér finnst Cleveland. Uh, sko, og það er þustu munar ekkert einhveru munar ekkert einhveru hári þúst þa munar þúst mér fyrst Cleveland sigur strönglægasta ég held að ef að Cleveland og Golden State myndast í seriu í dag ég held að Cleveland undi bara einfaldlega vinna ja þúst ekki það er ekki því Golden State sé eitthvað lætt lið sko þeir, þeir eru alveg magnaðir sko. en Ég bara set spurning með og ég, ég, tek, ég tek alveg undir að kemur pínlundu óvart hvað þú hvað þú hérna hvað þú lítur stort og kemendur rant sem vartamann og sem rimprotektor en ég er alveg samanlæður í, í því og hann á eftir að hjálpa þeim meira í þeim öfnum heldur en kannski margan sko óræði fyrir en ég held að koltist eitlið eins og það er sett saman í dag ég held að Lebron James ég held við fengjum að sjá pínlíti ég held við fengjum að sjá kæri örving á Lebron James hvað kemur í veg fyrir að þeir takk eitthvað sesjón eins og því síðustu þremur leikjanum í fænals að Lebron James bara stútið þeim bara með þeir fara á koruna Já ég veist Hvernig á hann eftir að vera til að spila bara dúrallt á hann? Uh, já, það enn við þeirra tökja hefur bara verið vægast sagt ójæmt síðan allar gotur áður en þeir spiluðu í fænast Já, veist bara sko, er, sko rekordið hjá James alveg sem hvort það er eða klífann það er bara, þa það er, það er gróflega LeBron James í hag, svo gróflega sko Kevin Durant vinnur vallar leiki á móti James er, því ég man ekki hvað, það er eitthvað sko, þú veist eitthvað, það er eitthvað 17-12 eða eitthvað svona bull, og okay. það, það er alveg yfirnæmendu töl, ég mann ekki þessar tölur, en, en það eru það eru algjörlega one-sided, sko og okay. hérna ég held að ég held að sko, með fullri vinningu fyrir í Durant og, og þú veist hann er frá varð að varða maður alltaf, ég held að James mundi bara að sko Já, það er svona eina sem það hefur á að gera Já Ok, ok, ég er alveg í huga, ég skildi þig Ég skil í, þig. Í, í mínum huga er Góldi Steyrlið búið að vera fefurrikt sko þú veist, og þú veist, í fyrra og, og var það í haust og, og, og hérna eins og ég sagði við þig Hérna. Nei, er varu ekki favorite tipe, er varu ekki favorite til byrjun síðast að skoða. Golden State. Nei, það var saman við Tonyo eða Cleveland, var ekki kort Þeg, að. Golden State voru ríkjandi meistrar. Já, já. Þeir voru, þeir voru ekki með lagsta oddana í vekas? Nei, það, það kemur til út af, út af því, þarna manstu, en að hvað voru hefnir. Já, þeir voru bara ekki þeir fegur. Þeir voru alltaf drullu hefnir, en, en ja, þeir voru ekki. Þeir voru ekki, ekki gefinns, svo sund þó. Nei, nei, ég veist, voru bara ekki álýðnir fegur reynds. Manstu ekki, það voru alveg brjálæri þeirri, þetta er svona össökkjans þú ólt. Já, já, já, jú, jú, þetta er alveg réttu öðru, sko. já. E, Sjálfsveg er þetta alveg rétt hjá mér <gryll> En í mínum höga eru þeir búnir að vera Feivorits <gryll> <gryll> <gryll> <gryll> síðan er byrjuð á þessu runnið og ég held ég séð bara að verði feivorits þá til annað breyttist í úslutu að kemni mór og sömar Já, í mínum höga eru þeir búnir að vera feivorits Já, veist þetta þetta, þetta kai korver er ekki það stórt sko. Nei, en en en segja sko, eins við segjum hann, hann þetta hljómar svolti eins og að ég hafi sko lítið svo stórt á hann að, að hérna aa nei, því er nota að reikna með að og hugsa um þetta aðal að þannig að, að hann dræi svo mikið til sína, hann bótiu meira pólás aðra leikmeið þegar þurfi að vera að dekka hann já og það, og, bú, ég, já. Og, og það má ekki gleyma því sko að hérna þó að Klílandlið sé að skjóta svakalega sagt, þú veist voljum fyrir að taka óheyrilega mikið að fríkistægskúti það er bara Hjústón sem tekur fleiri fríkistægskúti eldur en Líland og þeir eru vissulega að eru að drita þessu og setja þetta neður mikið sko Já, hvernig að lofa búin að þeirra að rosa góður Já, en Já, lefa hann tíms líka að búin að vera með fára hérna Hann er búin að hann er í 37% en svo er hann svo vítan í þegar hann runnið Já, hann er bara að því mæst sko, við heldum að að hérna í útslita kefni í heiti fyrir að og fram á síðast ára, þá, þá hjælt maður að og skotið væri farið hjá já, maður hjælt að, að hérna, hann gæti farið að komast á ákveðin tímamót með það að það færi að þrengjast fyrir anna því að menn er bara hættir að taka taka markað, er hættir að bera virðingu fyrir skotinu hjá honum bara en. að leg, þannig að þeir myndu ja. að það kæmu, kæmu upp nýjar aðferðir til að dekka hans, sko Það að það er að þar að vera virðar það aðeins að að núna. Já, heldur betur. Menni, 37 er bara ljómandi. Já, ja. Og og hérna í þessum þessum Utah leik þá var það var komst um 17 stígum yfir og og og Lebrun James tók tók 3-4 mínútna sirpu í þessum leik sem að það sem man minntir man aðeins á það að hann er besti körfuboltamaður í heimi. Sagði, ah. Fjóra þrista í röð og tróði yfir það og stalboltanum og ekki, það var bara suttalegur sko en hérna já, allt þetta voljúma þrjóstum hjá klílvand e, þrátt fyrir það er stramtil tekið áður en korfar kemur er stramtil tekið eiginlega bara leikmaður í klúflandliðinu sem er alveg delli í þrikkastærskiptu sko. Ja, Já, auðar bara frá. Já. Skilum við af því. Þúskari Erving og og hérna og Kevin Lovell ah. og Joshmith eru eru heilt yfir, eru kanskje svolti striki en heilt ah. yfir eru þeir alveg ljómandi fínar þrikkastærskiptur sko. Já heitir ekki svona þar sem það sem við myndum kalla Delli eða svo frá. Nei það er ekki annar kringum 40% en, sko. en nú eru þeir komnir, sko. komnir með ekki alveg. sem að móterin verður einfaldlega að respekta alltaf. Sko. En, en sko mun sko, mjö... er líkang gefur um sko menn er hæstir að tala um mann sem er eitthvað brjálað liability í vörninni að því korver er líka þúlust hann er hann er ekki að fara stoppa neitt einn og einn en hann er smart team defender skilurðu Já ja, ja, en hann er bara eins og rosa Já ég ég sko yeah, en hann veist, hann ég þúlust hann dreper þau eitthvað frekar, frekar en Kyrie Irving skilurðu eða Kevin Love eða eitthvað sko ja, ja, ja, ja. geta er bara rauninni spila honum undir ákveðningur, þá erum að tala um í úslutakefni ja. og í rauninni bara í finals, þeir geta ekki löft sér þann munað að spila honum á móti hverjum sem er ég held að geta að að spila honum sko segir við erum enda móti í Golden State sem svona allir reikna með mm -hmm. þá er væntalega að geta bara að spila honum móti sko, Ygo Þeir geta fálega að ná Ygo Dalla sko <sighs> það er með þessu þegar koma báðir af bekknum og svona þannig ja það er svona eini livingstons nei yoy nei livingston myndir fara með hann er á blokkinum og eitthvað svona en ég þristi kal korvur alveg er bara er svo snjallur góður söknumaður að þú veist ja livingston er búna að eiga myndir myndir myndi bara þar svona livingston er með 50% skotnítugu ha hann, hann er með hann er hann er með karri karri høy núna ég held að sé ég held að sé mig 56% ah ja, sko. það, ja, það er bara með hann er bara með ösku nýtingu sko ja það er en hann skítur allt nánast það er bara mid range sko ja ja og og og, og, og og allt að sko ja. ég veit tala en en hérna uh, hann er búna að eiga einn leik sem livingston Ja, það var sannarlega einn leik þar sem hann virkilega skaðaði andstæðinginn með með einhverskonar stór leik, skilurðu? Já, já, ja, visst, hann er náttla er, ekki... er bara role Já, en þú veist, það er, er Kyle Korver líka, skilurðu? Nei, ja, er að segja skoðun. Hann, hann, hann er með 57,3%. Skoði ég hugsi ég hugsa samt sko, að ef þeir myndu setja hana sjón Leifurstona að þá ætt væri sjón Livingstone beinum að taka hannir á blokkinn aftur og aftur og bara að kalla myndu stoppa hann. Já en en Kyle Korver er Korver er alveg sko hann er alveg meira sentímetra hann er tík, nei, nei, nefn, að það ekki við hann með blokkinn í sko. Bara það sem er að segja sko er hann gerða það einu sinni í finals í fyrra en Livingstone er ekki maður sem er eitthvað að fara svona almennt því er hann ekki maður sem er að fara hann er ekki að fara eitthvað mikið. Það er ekkert mikið volúm sem hann en en hann Ná. hérna hann skaut 40, hann skaut 50% í hittirfa, 53,6%. Hann síðustu leikti og hann er skotta 57,3% núna sem er með ólíkindi. E, taka einu skot í en hann gerði fyrra e, og spila tveir tveimur minna hann fer úr sko <laughs> það er svo sík hann skaut 83% úr vítum 2014 71% 2015 86% á síðustu leikti og hvað heldur hann sé að skauta núna? 50% eða. 56% Hann er ekki að þetta nemur 30% viðtí. Hann hann er að taka rosa fáa viðtí sko. Það innan við viðtí leik sko. Þannig, ja. en en en þetta þetta er þetta er er fljótt að breyta stjörnum. Hann tekur sig að fáa viðtí sko. Það væri fljótt að koma upp aftur sko. Þetta er svolti en en en hérna ja. þetta, þetta, þetta er það er þetta svona mér fæl svona alli, veist, korver svona var svo, þú varan sem var til hlössun eða eitthva ég veit það ja, e en, en en nú er mikið talað um millsap þegar blokkheri hvað finnst þér um það það er bó að tala svo mikið um þetta að þú verkur með leiða millsap nei að leiða ég veit ekki, það bara maður velti fyrir sér það, það, það fer alveg eftir í hvert og allar að senda hann, sko og þú getur að geta senda hann hver, hversu með, því hann er mjög að samninga og Mér langar að sjá hann hjá Tórundu Já, já, það vil ég allir sjá hann hjá Tórundu flest allir hann, hann langar að framlengjaði Allanda, hann fýlar sig Allanda og vill vera ah. í Atlanta sem er náttúrulega út af því stórförulegt en... Já, það skilur það En, en e, þannig að ef að þú ert framkvæmtustjóri Toró þá ert þú að fara skellaðar á hana Já, svona ef ég svona viðst, ef, ef, ef præsið er eitthvað Patrik Pattinson viðst, eitthvað verið leit först ráttur finnst það kannski eitthvað Terence Ross eitthvað hluti sá er ég alveg til í það sko Þetta er uppáhaldsmenn að var talað um sko. Þetta er uppáhaldsmenn að vera talað um sko, og, ég, veist, og ég er alveg til í, til í þetta sko. Og það er og það er í sjálfsirki það, það er það er framtíðin sem menn eru að hugsa. Þú veist, þeir eiga ja. við Karl og það eltu þá aftur að framleggi að við við Milsap og þá eru þeir að fara þá eru þeir að fara borgar einhverr svo nema að dumpa um sko. Þannig að Já, vestur ætla og ég meina allt svona sem að þeir eru með á prjónanum það miðast við það að komast yfir þetta hump að reyna að vinna klífandi. Uh, og þá spyr man sig er einku er í því að ætla sér að að Paul Millsap komi er að þann stall. Veist, hann er frábær leikmaður og hann er einn vanmetnastir leikmaður deildarinnar. Hann er hann gerir svo mart vel og hann er klókur og og ja yeah, so, so. hann er að gefa aðir sko hann er að gefa aðir svo fjarka á margan hátt sko. Og gefur þér hann alveg solid varnamaður á rosalegur frákastari eh uh, bara gerir flest allt rosalega vel og er hérna, professional, þar er ekki þessi nánum og eitthvað svona en hérna þú veist, hann er búinn að vera líkilmaður í liði undarfærin ár sem að Clealant eða liðin Hans Lebron James hafa notað sem golfmóttuð sko. já, ja, já, ja, já ja, það er náttúrulega að ég er allt öðru í þessi liðhaldur en sko, Thor er já, veistulega, en hvað hvað hvað gerir það í þínum huga hendtökum pól með eins og bóð hendum ánum í Toronto hvað þýðir það það þýðir það að það má ekkert bregða út af klífland annars er Toronto hugsanar búin að vinna hvernig sástu seríu klífland og Toronto hvernig hvernig upplifður hana Svona klífland að það er nokkur negin bara kóstaði gegn á. En veist, veist, ég er að tala það, veist, segjum bara að Kevin Love meðist, Þá held að Torhontas ég voru þeifurrit. Segjum að Kæri Örving meðist. Það var Torhontas voru með millsa. En ég, ég hugsa að Klífland gæti alveg höndla að missa Kæri Örving eða Kevin Love í meðsli á móti Torhontas og Stanir í dag ég yes, er þess það eru alltaf eða voru á annað sem það væri með kemur á, á móti nei, nei. með með Pól Mil samt, bara fyrir Patrik Láttis ég er bara að tala um liðin eins og það væri í dag að já, að já, ég er að segja það ég er að segja það, segjum og við tökum hverjum lof við lofið að Kæri Örving út annað hvort þeirra meiðist ég ætla samt fegur það er Já, ja, en... ég heldur þess upp samt fegurlöf en hins vegar ef, ef Pól Millsaf væri hjá Thorndum, þá væri Thorndum fegurlöf ef annað hverju þeirra mittist Sko, hérna þá er að skoða sko varnalega eru þið þeir sko, enn meira sólitt eða hringjum Millsaf maður spyrir spyr sér sko eða þú hendir húnum inn í Toronto-liði hvernig hann ætla yfirleitt gaur sem sko tekur ekkert frá neinum sko Nei, ég ætla ja, ég held að Það sé alveg svo solid svona teamplayer að ég ætla Já, ég ætla að það sé ekkert við sem, sko en, en það er spurning hvað sko af því þeir fórstberður hann í bakvarastuð honum ætla, taka sín 500 skot sko Já, já ja, ja. ég, ég er að spá í sko hvað hvort að framlag Pól millsa að byrði hvort að það myndi nýtast allt hans framlæg sko hvort það er allt það sem hann getur gefið er hvort að það að... í raun og veru korta að Toronto yrði það mikið sterkara lið með hann inn og fór Já, við komum á að vera þetta er allstarleikmaður Það bæta... er að bæta þessi allstarleikmaði fyrir ykkur að tói á ja. það er bara það bara uppsett ekki það þú vissu auðvitað ég elska pólmensa hann náttla þú vissu mínu lífi og allt annað en ja. hann, hann myndi ekki myndan myndan eiga fræðilegan sjans á að fara í stjörnunleikina ef hann væri að spila í vesturdeildinni Hann var alveg ein skóður þegar hann var hjá Jóuta en hann hann var byrjaði að vera helvítis góður en hann var ekki nálægt til að komast í eða vera valinn í einhverri stjörnu hann fekk ekki eitt atkvæði stjörnu stjörnu ekki vesturinnu þar er þar var hann þar Nei nei er alltaf fleiri góðir leikmenn í vesturinnu sko Já sérstaklega sko alltaf búinn að vera í gegnum árin hefur hafa stöður storvannastöður verið annsi síðast reglnaði vestrúnni sko. Já. Alveg sjókalega. En Þú köp við það ég, alveg sammála við sko. En en en hvað sko en hvað gerirðu sem að mér finnst í raun verið áhugaverðara heldur en sem ills að þannig barðandi Toronto lí sko. Hva? Hérna þú grettirðu ekki pínvitu yfir veg að gefa Cari Nauri? haði í óskuppunum er að 200 milljónir eða eða hvað hann er orðinn hva hva hann 30 ársals eða eða hvað þú sést eh langaði að vera borgar honum 30 milljóna þegar hann varu 35 ára eða yeah, yeah. ég, ég held að sé bara svona price fyrir að vera að lið eins og Toronto skýllunir sem að Já þú sést það bara borg eftir og Lárri verður góður í 3 til 4 ári viðuþótt skýllunir og verður svolti overpaid síðast árin og bara sóbít skilur. Mm. Já. Það er bara veist, svona, Það, því, því láug. Það fer fer fer, fer við eld skilur. Já. ári skil. því Lauri er sko hann er svolti svolti hann er hann getur verið eins og hann er búinn að vera á kapla í vetur er hann búinn að vera bara, bara búin að vera í ruglinu sko. Hann er búin að vera svo góður að skoða sko get á án sko ekki bara ekki bara sko veku veku og eitthvað svona því að hann á alveg sko tímabil og tímabil þar sem, sem man er ekki alveg ja alveg, sko það er svona eins og eins og ég, er ég ég hérna spila svolti fantasy Mhm. Mm er svona Rúlóf þarpt, sko, það er að skipta Lári fyrir allstarbreyku, það er mikið drop of eftir allstarbreyku. Oh Skilur þannig að það verður gaman að fylgjast með hvað þetta endist núna í ár. Já, nú var ég því líkt að kjafta mér, ég hef með hann í svo mörgum liðum í, í hérna fantasi og ég byrja að reyna að lósa með hann, Já. Nei, ég, ég vona engu segir með delt að hlusta <laughs> <laughs> Hann er hann er hann er þrítugur kallið ja. í, í Mars uh, hann er að eiga sitt besta ára á ferlinum sko ja, og, hann, ekki... var, og hann, hann var mjög lengi í gangi haust ja. er hann, hann er að skora 2,4 í leik eða uh, hann er með nálægt í karriérbest 7,3 stóðstíkar hann er með 5 fráköst hann er að skjóta næstu í 45% í þrist í 7,4 tilrunum í leik ja, sko, Svo hann alltaf hans leikur er snýst ekki um það að vera allslegt sko. ekki ekki, ekki jafn mikið eins og hjá mörgum öðrum sko að, ég held að hann er eftir endast betur heldur enn semir leikstjórnendur. Já, eins og það... gæti verið. Hann er alltaf það sem það sem hérna, það sem hann lifir á er hvar hann er mikill bully sko. Já. svo sterkur. Sko. Já, hann er meira sterkur heldur en kvikur sko. Og hann er hann er alveg að sko, hann er alveg að veist, hann er kominn upp í sko tæpa það þýr 48% skotningi sko. Þustu ja. 42,7% og 41% þar á undan. Ja. Þetta, þetta er þetta er rosa leit bump sko. Þann bæði hann og semði halda hann verið með lausa samninga Já, ja, bæði hann, ja, og Themat The Jordan en að Themat er rosa hann er nýbúinn skrifandi fáravaðas langan samning sko. Hann tók upp á því, þá loksins tók hann upp að bæta sig. Skotningi. Sá maður, náttúrulega, sko. Það mætti að halda að hann væri með lausa sannig líka, já, sko. Reittar, reittar, reittar. Það er fyrir. bara 47% skotinningi eitthvað fa áralegu valjói, sko. Og hann er eitthvað neginn, hann er með full leik eftir leik, sko, um 30 plus, sko. Já. Ja. Já, leik. Það í frákostum mm. og... Já, og svo er okay, fjórður það er það sem kemur kanskje mest ávært þar er með fjóra staðsetingar mm -hmm. Það er svo sem maður er skoða annars, að skoða tölfræðina þá ah, sá að svo sem ja þessi þú sko, en bittu hann er að spila sem skotba og með fjóra staðsetingar Mhm. Mm það er bara mjög mikið. Það Skilur þú vissu Ef þú kalla til að James Harden ekki skotbakur heldur er leikstjórnum það eins og hann er, hann er að spila mm -hmm. þá eru bara fáið skotbakur með svona marga stóðsendikar Það er Patrick Beverly hjá Houston út að hann er náttúrulega að spila svona, basically skotbakur versus James Harden leikstjórnum það, sko uh, er ekki megnir af mínútonum hans En alltaf að það er að byrja saman, saman inn á, þá er hann of the ball, þá er hann skotbakurinn. Já, já, kannski. En, en, en svona sem pjúra skotbakurinn, þá vildi ég að sé engin við svona marga stóðsendingar eins og tega Rósan. Já, það, það eru aðeinsfæri En hann, hann Það er bara besiklið að sama er, Hann er með 3,9 Já, en já, En er ekki sýttjum að kólum Hann spilar Nei, eitt... tók, hann er með 5,4 Já, það er svolítið Það ja, er með 5,4 frákost Nú, leit ég villust á þetta Það ja, er, er með 4 stótt ykkur Það er með 4 stótt ykkur, ok hérna, Það er bara ja, Ok, sýttjum að kólum Hann ætlaði að spila líka svolítið leikstjórnanda Oft búna að vera að spila við leikstjórnuna núna í meiðslur hjá Leilart. Já ja. Og búna og búna að spila vel maður. Já. Eða ja, algerlega, þú sért, þar ég sná í fljótu bara, að það heldi ég séu fáu þjúra skot bak fyrir með sná margar stóllunir. Þú skalar bara Þur fara settir þig þá að er, eða það er hverjir það eru. Það, okay. það er bara Þú kemur með lista. Já, Nicholas Batum, 5,8. Og svörtu með Malcolm Broxton hjá Snilling hérna. Hann er reyntar hann er reyntar leysirandi. Hann er lista að skopa akkur. Okay, okay. En en þa það það mér svo finnt eh, hann er lista eh, að en en hann spilar nánast exclusively leikstundató og sagði, kom orðin starter sko í meisslunum hjá Já, já, já, en veist, hann er vantalega samt, jó jú, jú, hann er svona ykkur hæbört, leikstjórnandi skotbakur út að hann alltaf allt þetta er kumb og er langt mest með boltan hérna nú, sko Já, en mér, mér fannst Magna hvað Jason Kitt treysti stráknum, sko, hann er treystunum til að, sko e, sér sagt, höndla boltan í krönstæm og taka yngust í krönstæm og og meira sésku í leikum dæi en ég man ekki hverja þær hver, jó á móti Oklahoma. hóma að. Í hérna undir lok leikisins þá teiknar hann upp að láta taka innkastið á próp á nílan láta hann fá balltann sem samt það sem þeir vissu Oklahoma myndu brjóta sko. Láta hann hafa balltann og hann settir bæði sko. Okay, okay. Viss, það er mjög impressive fitter er 88% vítaskipta. Náttla ára college maður. Já. Ef man rétt. Hann er hérna draftaði hann núna umferð. Já. Hann er hann er ja, draftaði hann núna 36. Hann er 24 ára gamall. En það, það er hérna mestan vera bara svona second coming á Andre Miller. Al minn man okay. rosalega Andre Miller. Hann er svona hann er stór, það 6 5 sko ja og hérna nauð sterkur hann er bara svo þangkur því hann er að skjóta 42% þristum uh 3 frágast fjóra staðstykkar 9 stígum á hverri leig uh nær hafni mjög mjög næs náði þrennnu þrennnu í, í fyrsta og æðru startunni sínu og ferlinum og Aða, að og hérna þeir þeir kalla hann forsetan ja hérna hann uh, Hann var hérna, hann er úrvalsnemandi Já, ja, okay, okay, Hann er hann var var með einhverra suddalegar einkunnir í skóla ja. Bara semstu hann hann, er, hvað, hann, er, hann er á forsetalista eða eitthvað sko. Það er Já, eitthvað svona America Academy. Já, ja. ja, hann er hérna, þanna var. En en þetta eru menn sem eru eh er það bara þessir tveir Veist, sem veri fyrir ó. harden er einhver hluta vegna þúlust listar harden einhver hluta vegna skotaker. A við gerum það ekki. Nei, hann er með sína 10.8, svo er það með batú með 5.8 og svo bara dropp inn í markum brátt hérna, ja. og Rósan, 3, ja. hérna 3.9. Svein veit 3.8, situr með column 3 3.8 og Domar Rósan 3.8. Já. Hérna ma þúlust þar er þetta er... hvernig menn eru listaðir og svona en, en en ja ja sko, eins og Terosa sko hann er nátt hann spilar með Pyura sem sagt leikstjórnanda með sér ja ja það er er ja það er kanski ja kanski að hann nátt alltaf... að með Pyura leikstjórnanda með sér sem að er sjötti stórstekahæsti listaði pointkartin í dildinu já veist náttúrulega eins og bara tung sko hann náttúrulega þeir skipta svolítið með sér sko leikstjórnum þú hann er náttúrulega svona hann er svona pointforvard kýpa svona eða svona já, já já en ok hann er hann að fyrir vonan hann og svo bragt uh, von en uh, já ég fyrir ekki vona og sann er eitt besti skotbankur í dildinu í dag. Já, hann hann er, hann er sko þú manst hvernig þetta var þegar hann hérna þegar hann var skrifindur, samning sko þá vorum við að tala um þetta, þetta sem þú varst að tala um náttúlega að hérna að og Toronto þú veist ef er með mann í höndunum sem er nokku góður sko að, þá þá þá, þá haltið þeir honum þó að kostist svolti því að ja því að hann að hann aftra fram einhverra free agenta sko. Nei, hann hann væglaði með mun betra ári heldur en í fyrra. Já, men töluðum og búin að tala um þetta að sko gallin með hana, að, hann hann er ekki með neitt reyns sko bara, ekki, bara með 0 reyns, hann er skjóta alveg heilt 24% trikkist að núna sko sem er, er, er, segja, sko sem er sem er bætíkfræði fyrir að Nei, ég held að sé Nei, ég held að sé, hefum að, hefum. að sé sko talsvert og það er að með það sem sorglega stið að, sko, ég, ég held að sé umtalsvert leylagra en í fyrra mun sá hann var með A, ne, hann er skípur bara haugnaefnilega 34% og þristun í fyrra þá tók A -a. bara 1.8 en 34% er alveg svona ja þust þar, þar næstum því slakkur sko ég held til þess að Kevin Loft séi ekki við mikið meira það sko. nei nei veist. en þar er LeBron er, LeBron er ekki með, þú veist. Hann er með 37% núna sem er svona ja, ja, við, sem hann, og hann skaut sköynt, skaut þannig eh eftir e, e, e, 20 árin sem hann var í Miami en fyrir utan það er hann er hann búinn að vera svona efur hann verið hræðlegur. En en 24,6%. Í þristum hjarta fata er, það er réttilega með ólíkindi fyrir mann sem er svona belli á mid-rangeinu, jafnvel contested mid sko ja það skuli, er... skuli ekki hitta betra hann skuli vera 28% erigast það er þetta er skrítið það er skrítið sko. e... það sem hefur klárað um rósan var sko menn voru farnir að horfa á hann sem sko af já tha gekk aldrei í úrslitakeppni og af því stóra issue með hann var að þessi calls sem hann var að fá í regular season var ekki að fá í úrslitakeppni núna er hann bara orðen bara er hann að sætti er miklu og fleiri skot niður heldig heldr að hann gerði. Já. Hann er, hann er með fyrir utan rúki ári hans er hann, hann er þá er hann sem var einhver hluta vegna varamenn 50% skotleytingu þá. Ég veit ekki af hverju. Bara væntanlega skoti skoti við færri. Já, ég meina hann, hann er með 6,6 sko að temtið á rúkja árinu en svo fer hann upp í 14 og er búin að vera yfir því alltaf það er sko eðlægt að þú veist þessum er svona í, svona yfirvegaðar af shot selection mm -hmm. og, og ekki orðin svona go-to leikmaði náttúrulega þá eins og hann eitthvað en, en hann er að fara og sko, mjög þess það magna 2015 er hann að skjóta 41,3% eða uh, sem er algjörlega óósættanlegt fyrir fyrir starting sem er ekki taka þriggsta skot. Já. Ah, er... totally inaccurate. En svo var 44,6% í og er í 47,4% og það er bara allt annað mál. Sko. 47,4 er bara mjög fínt sko. Það er mjög gott hérna, og og og svo nátturlaga þessi tala þessi 8,9 veit þú þóst attentive sko það það er nota ja. og er er, er góð vitaskipta mjög góð vitaskipta og og og hérna uh, þó að hann myndi örugglega vilja vera nokkurum punktum færri sko 84% en en hérna en eins og séi svo tekur hann þúst hann tekur hérna hann er að spila sko yfið færri mínútur að það, aðeins færri mínútur núna en í fyrra sé svipailega væli En, en hann er að bömpast upp um frákasta með leik, sko? Já, ég held að þessi bara að taka færri mínútur út af að Thor Otto er ofta í blóótti, sko? Já. Og hann byrjar alltaf fjórðal, sko, ég, svolítið finnst Já. með þeim. Það er alltaf sama patterni þegar, sko, í skipt ykkur. Hann byrjar alltaf fjórðal leiklut á bekknum. Mhm. Mm Hann er kannski bara koma seinna inn eða að fara. Fer hann ekki út á níu til 10 mínútna markið í þriðarlegið? Nei, hann spilar öðru allan pyrst á allan þurriða. Og kemur inn hvað á eftir, þeir eru sjömyndir áttarmyndir áttarmyndir áttarmyndir áttar? Já, eitthvað svolítið. Í því áttar? Já, kannski fimm, sex, fimm, sex, sex. Svo þessi? Sex, Já, bara eftir hvernig leikinni þróast, sko. Og þá er yfirleitt sko þá er Lárri er yfirleitt með sem sagt second unity í, í hérna allan þriða. Já. Veist tekur eða sem sagt það tekur annað leikhluta með second unit eftir að þeim var þegar Rosanir farna eða sem sagt farna á Og svo kemur hann inn á í þriða og þá spilaði þess af og svo hvílir það er dem að þetta er rósan tekur alla þriða leikluta alla fyrsta leikluta það er í öðrum og fjórða leikluta sem Lári er með second unit hérna. þeir er alveg bara nálast eftir klukku hjá en hvernig lýst þér á vestrið? Já, ég, ég ætla þess að bara áður með hættum Það longar að spyrja úti þessi þessi þrep í deildunum í sjálf no. deildinni. Hva Hvern, hvernig no. segir hvernig þú segir það? Við byrjum í Austrunu hérna þar er Cleveland. Þeir eru með þriggja stiga for þrjögja leikja forréstu á Toronto. Eh um, Já þeir eru náttast bara þeir þeir klára það þeir klára Já þeir, þeir sko Það verðist vera að raunni bara eins og í austur stöndinni, þá er klífið að það er alveg sérflokki. Svo er Tórundó, Boston, það er sannað að Tórundó menn í, í hvenær var það, gerðu skoði þið að það er fallega betri en Boston að það? Jó, þeir voru að gera það, en það er svona, já, jú, ætli Tórundó sé ekki sérflokki, sem mm. þetta eru mm. uh, öðru og, já, Boston í sér þreipi, í 3. Prálega. Atlanta virðist vera í í 4. En ef er missa milsa, þá gætu dottin niður í næsta þrep sem eru ykkur 6 lið. Ég held að sé alveg bókamál þeir hrapa þangað er mest. Það er Milwokki Indiana, Charlotte, Washington, Chicago, Detroit. Já, hvernig, hvernig, hérna, Það hvernig, hvernig orfir þessi pakki við þér að þessum við? Hvað ja, er eru, eru bestið þessum pakka og þaralegandi? Ég held sko að Charlotte, Mil, Charlotte Milwokki, þeir sem heitast þjallort er eru alttir neðanlegir. Þeir eiga að vera í ofa sko. Þeir að í specialist hér úta fyrir síð. Eða þeir eru þeir mér finnst þeir eiga að vera í sama téri og, og hérna Atlanda. Já. Því að þeir sko og ég meina þeir geta ekki kennt einhverjum neðsla fara dreum núna. Nei. Það hvað Charlotta missar aðeins svolti þæramilinnsku a bekknum. Já. Nei, og svo þá þessi fjögur og sem sagt Milwaukee Indians og Charlotte í dag. Mm -hmm. Þau eru í baráttu við Chicago og Detroit mm -hmm. sem er í, í 9. og 10. sæti í um ma komast í úrslutakeppnin. Ég sé ekki New York og Orlando sem verið 12. og 13. sæti í blanda seríu sem baráttu um 8. sæti. Þó að, þó að það verður þetta verður nokkuð jafnt þarna 8 til 5 eða 5 til 8 Mhm. Uh -huh. til 10 þarna í austursframtinu bara svipað eins og þetta var í fyrra. Það er að spila snokku svipað eins og þetta var í fyrra. Svona, það sem að það sem þessi lið voru öll með nýjan record eða eitthvað. Já og þetta verður bara veistu, ekki alveg sömu lið sko. Miami, uh, okay. mm -hmm. hva, Þú veist maya með gera auðsey sem voru þarna í fyrra og mi Loki kom inn. Mhm. Þetta verður soort Detroit frá náttla og náttla í. Já, já Detroit. Og hvað hvað var ekki, ekki. Washington. Washington. Mm. Uh, veist, þetta eins og í fyrra var þetta kleypandi, svo var þetta Toronto og svo var þetta Boston og svo var þetta Atlanta eða svo kom eitthvað eftir þessum 3. Þetta verður svona nokkuð svipað, veist, vestuðdrændin er aðeins meira öðru í sældurinn í fyrra, sko. Það er eitt sem það að spyrja út í áðurum við droppum östurinn. Áttið e, er það búin að vera að horfa á hann? Ekki nú og mikið. Ég var ekkert að horfa á, horfa á hann í fyrra hittir mér. Hæpið var rosalegt. Og ég, ég horfði á hann svolítið í fyrra, sko. Ég svona aðeins á hann eitthvað en... en Núna er ég búna taka nokkra leiki með þem. Búna vera horru svolti miki á hann. E... Hann er svo hákalur. Hann er að gera það sem við kannski heldtum að Tómms gera í vetur. E... Já, þú veist, Andeutu. Andeutu Kumbu, hann er hann er orðinn næstum því óstöðvandi. Hann, hann er, er, er aðeins er á sinni 4. ári sko. Já hann er Það sem er að gera nóðstöðandi, ég veitur, er svona pakki sem að eiginlega engin annar maður með, hann er að keira á korfuna og hann er að skora í teiknum, hann er einfalda svo að andskoti aflættig og hann er með svo langar hendur og, og, og, og þú veist, fljótur og leipur og alltaf, það, það er næstin því ekki hægt að stoppa. Þetta er bara sveinlega allt. Hann er og þúst þó þó hann hérna þó hann geti ekki skotið til í berjaga lífi sínu þá er það skála hjá honum og hann er vítinir er búnað skála til Hann er orðinn sko skeri góður og hann er að hóta því að eiga tölfræði tímabil sem aldrei hefur sést í deildinni. Ég man ekki hverjar tölurnar voru. Já, 20, það, er, þá... það, er, það er 29, 5, 2, Já, ég man ekki hverjar tölurnar Hann er náttúrulega sko, fyrir að fyrsta Náttúrulega leiðir hann liði öllum tölfræðatum Stigum frákvastum, stóðstikum, stólum og vörðum skotum, Sem er eitthvað sem einhverjir, hvað er einhverjir, fimm gaurar sem að gerst Já, ekki vargir Kæm ekki annett, pippen og, og einhverjir Uh, hérna en hann er að eiga ég sá hvað skiltið um þetta hann er að eiga tölfræði síson sem bara Karima Dutjabbar náði þegar hann var 24-5 ára eitthvað já það er sko menn, það er sko. ja ég held að sé 20 yfir nýju Frá kost 5.000 50 og 2 varirskot. Hann það var eitthvað svona. Ekki meira en 20, en eldri, þegar er að leika sem törfra, ég heldur þær menn eru leikar sem þessa tólfra, ég heldi séu að meina afkoku. Ég heldi séu að tala um meira en 20 stjarna í leik. Sko. Ja, ég held ég held að, það að, það að verið með 20 með ég, það er náttla til fullt af útgáfum sko. Já, ja, en náttla og eins og það. Það skilur þú máli, hann er hann er. En að er til að segja engin að 20 10 5 2 2. Nei, Þa það er svona, þú veist, svona Hakím tölfræði, sko, svolítið. Já, hann náði ekki, ekki, ekki tveim, hann náði ekki fimm stóðsundingum, veist, Larry Börn náði ekki tveim vörðum, Karim Abdul-Jabbar náði ekki tveim stólunum. Andatir Kumbu kæti orðið fyrstum alltaf að náða þessu, og allt aðeins upp á frákaustur ár. Það er alltaf ekki enn um einhverju tveir því leikminn sem að náðu tveir tveir sem dæmi, sko. Nei, það er nefnilega, það er nefnilega mál, sko, og það eru, sko, einhverjir, einhverjir, sko, spes típur, svona þessar, þessar, þessar, Smith, Sean, Marion típur, kannski. Já, sko, það var Hakim, og, og, þannig að Wallace sem náðu tveir tveir það sést honnur 2 árun skot. Hakeim, Hakeim náði því eh 1986. Já, hann náði því 88, hann náði 89, hann náði því 90, 91. Ekki slemt. Hann á 5 season af því sko. Já, því ogs ég held að það dropur nálægt tí. Mhm. Mm Náttúrulega Tér Tólaði snáði þessu einu sinni allavega hana, mm. Kylenko var nálaugt þessu, Tjó Smith var nálaugt þessu, Sjón Morjón var nálaugt þessu, þannig Ná, í fljótu bræði legum við þessu einu mann hvað, á, Áður en að hann kem á sín bestu tímabil, þannig að svo sérstu að hann er, og þó ekki meðal sentara að sentara sé að, sentra, að sentra síða, síðan að toppa sem leikmenn eftir 30 sko mm. en hérna en svona sísson eins og hann er að eiga 89 og 90 sko 1989 er hann með 25 stig 13,5 fráköst 2 stóðstigar 2,6 stóna og 3,4 varum sko og 1990 ja. er með 24 stig 14 frákost 3 stóðsetningar 2 stólna og 4,6 svarinn sko ja, Þetta er náttúrulega æviturilega tullur En veistu hvað orð gekka á hann á þessum tíma? Já, ég man eftir Það var í vandræðapjössi Algjör vandrækjum ykkur Þetta er... verður að tala um hann og mér í Já, þetta hefur svo bara sættust þér í flugverðinni þetta frá Japan, Hann og Ég átti. Já hann eigendur. Já. Þetta var eitthvað út af launum og eitthvað svona eins. Og svo bara spilaði hann eins og einkill og var og man eingin eftir því <laughs> Nei, nei, nei, emi, það. Þá var sko hvað er þetta blessaðu þú vinnur loxus innan helvíti titil sko. þá kykkar þetta selective memory ein sko. Já, já. Eins og með og svona sko ja menn voru pínlítið svona anferlý fannst mér þú veist, þú veist, svona halbartum búið að leipa hann sem með einhvers konar og eitthvað sko já, ég veist, það er alltaf þann bara neginn eftir eða Lebron James tjó, tjóka, tjóka sko, eitthvað mest að tjóki sögu finals á móti Dallas þann bara neginn eftir því í dag það, jú, það er nú minn stáð að minn stáð, þannig veist, það er bara fútunóti í dag hann var hvað þressa meistari síðan. Já en en ég meina það hefur komið fyrir á bæstu þáum. Ymeina þúst menn eins og Magic Johnson er vatnlað okay. á sig í, í playoff sko. Já ja það var nú ekki alveg of þessu levinu sko. Nei nei. Það, Vist, það var þetta þetta er alveg legendary hvað þetta var. Þúst hann bara forði ekki að snerta balltann. Nei eðer bara sást staðan man var hrættur. Það ja, bara na okay. ja, var búin að fara í finals áður sko. Ja, það, það, var skrýtum, svo, skrýtum, það var bara svo skrítið. Það var bara svo annu allt. allt í ja, það var bara allt, þú veist, það var bara, þegar hann með þann kaf sko, þá var engin pressa. Það var engin pressa á vissu sko allir og hann einna besti í heildu tapa það svo eNV var hann favorite og var pressaður að hann að og, og og hann bara þau gæta beigt tíma og þust kom bara sterkari til baka og van dottur er eftir þust næstum 2 á ja ja bara flott hjá honum ja, eða bæta fyrirum bara svona í framhjálp við David Ólafsson náði það sem var talaðina einu sinni eins og þú sagðir sko ja uh, 92 þar sem var með 23 stift 12 2,3 stóll og 4,5 varan sko. ja Ah, okay, okay, þess sem að sem að hérna menn eru E hva, var, var ekki hann var ekki eitt sem er verið að segja um Davíður Órfsson. Hann var ekki hann náttlega náði ekki að vinna titil fyrir kom og og hann var eh hann hafði á sér þetta orðan sem samt væri ekki nú ruthless, skilurðu, þuna sem, sem Já, ja, hann var eins og ja, væri of góður og ja hann var svolti að hafa hann var svoltið sakaar um að vera með vakinu. Já hann var ekki með nóg stór þerta og eitthvað blað. Hann var bara með vakinu. En það gleymist. Það gleymist finnst mér svolti leiðilega miki hva kurla Fors deyv drók sum var sko. Hann var alltaf frábær sem sagt sko regular season leikmaður. Já. Hann er... algjörlega alvars tölfræði til að sko. Já. Já, tölfræði tölur, já, já, já Það er törm sem við heyrum ekki á hverjum degi að ja, menn séu með tölfræði tölur ja, en, en já, hann, hann spurglaust sko, David Rófsson Það er ekki eitt rúosalega margilegn sem að hafa að boða upp á þessu tölfræði sem gaurinn var Nei, nei, nei En þú eftir nú þannig að með alla þessa listari fram að hva, Hvað var tjapað með margar stólna mest á tímabili? Ég ætla Þú vilt að skoða það af kanni hérna þá byrja að, nei hann þegar hann er að gera mesta af því þá er mun ekki byrjað að skrá Nei nei eru ekkert byrjað að telja fyrstu 3 4 árun í honum sko. þannig að þeir telja telja ekkert meira heldur en, þeir gefa honum ekki meira en 1,778 Já, já ja. það mesta sem hann á Já þannig er ekkert rjálega alltaf mikið í þessum stólum fólk, en, en Nei, er kannski kannski hann að stólu eitthvað aðeins meira svona fyrstu ári sko gæti verið, en hann er það, hó, er það var hann alveg... er ekkið sem um bendur til þess hann verið yfir tveimur því að fyrir tengi þetta fyrst hérna allavega sko það er ekki 77-78 það 77-78 Já en þér er að byrja að skráða basketbollraferir er að byrja að skrá þetta 90 nei 74 sko. Já já já okay. það er 74 75, 75 season sem við byrjað. Já. já. ég man, að ég man ekki, ekki, ekki hvenær var sko, menn voru byrjaðir að skrá þetta ganni sinn á sumar og sumar ekki og eitthvað. Að þetta var official static ána 74 75, 75. Ég heldt held eins og þú að það hafi verið seinna sko. Nei það er, það er sem að er semt síðast ári á Jerry West það er 7374 eitthvað ekki fortan það er 2 það er 2330 þabba sem er ekki talið það er 4 ár sem er ekki talið ah. Ah. það er ekkert finnst mér sem bend því að í fyrstu árin það sem bendir tala hjá honum er með 1,4 1,0 1,5 1,2 svo fer hann upp í 1,7 og svo fer hann yfir í hérna, 1,0 1,0 og svo 0, 0 eitthvað það sem eftir er þannig að Um, um, þú og og og sko stað er svona er þess sem er að telja varan skot skilur, það er 3,5 3,3 4,1 3,2 3, 3, 3 4,0 3,4 þusia ja. það ha vanta ekkert upp á í þriðja Nei nei og og alltaf fyrstu árun hafa verið bestu árunanna Alltaf alltaf var mest athleti hvað sko Já, og og og menn á í í svoleiðis. Já já, og, sko? já, já, en þá að læra, á veist, að það sé stundum við betra að bara standa og lega maður um að halda þeir að það er að rauna að bloka. Okay. En það var ofsvein byrður rössum og það er Það sem að manni fannst oft, sko, það sem að mér fannst, eitt af því sem að mér fannst sem var svolítið skynntilega impressið við Karim var, var stóðasettig hérna hjá hann, sko. Já, ja, hann er með alveg yfir 5 stóðsendingar í fjöld ára, ekki? Jú, já er svona sem sér, já, yfir, hann er með hérna, 5 stóðsendingar 73, hann er með 5 stóðsendingar 76, hann er með 5,4 79. Já, hann... það, var, það líka sem Magic talar um í æfisögunu sinni, sko, það var það hvað karið var í rosalega vannvetti sendikamaður. Já, hann það alveg, veist það. 3,6 karið, sko ja þú vissu hann tást á hækjum í mörk árr sko þannig jaó líka kustation sko eða sko. líka undir restina þá voran bara orði finisher sko þá voru erlega hættur að hlaupa sóknin í gegnum hann sko. mm -hmm. veist, þá fekk hann bara balltann þust þetta að slútta sóknin 38 ára gamall 1986 er hann með 3,5 stoðsætingar sko ja það er írunið síðast ári sem sóknin fer gegnum hann núi 85 86 séra sko séra hérna í nú tíma nba þá menn eru farnir að pæliðia a hvíla man rétt og og menn svona ja. reyna eins og þeir geta verið ekki að spila mönnum miki meira en svona 34 5 mánatur kannski sko ja þá þúist karím er að spila 33 mínútur þegar er 38 ára sko ja. En það, það er eins og Magic talaði í bókinir, yeah. sko, að Karin var sko snillingur í að peysa sjálfan hans, sko. Mm. Það er það að bara gefa rétt nógu mikið í leikin til að vinna leikina mm. en samt sparaði það en hann væri feskur í úsluðu kefnað. Yeah. Magic, magic talaði með bókinir, hann að vera snillingur í þessu. Á, fer langt á á, hérna reynslu og klókindum og ja ja ég sko ja vissi alltaf hvenar hann gat slaka á og, og hvena hann þurfti að leggja á sig mhm mm veistu svo náttla var minn minn mann soldið suma tímdunkun sko dunkun sko. ja veistu svo náttla náttla var eins og setni ári sko hann náttla spilaði hann með þessu sjótan leikhestli þar sem náttla skoruð alveg kipp upp sko í hraðklaupum. Þá Og bara bara Þá bara hann forar fram við í miði, hann bara beigar í vörninni sko. Mhm. Fari eftir sko, fari eftir þarna sem samt sko eh ég kvenar við um að sjá prime hvað er prime sjóttíma árin. Sko Er taf, sko, ertu þá að tala um liðið sem hraða uppslið eða sem körfubálta sem þá er ég að tala um húttækið sjótæm það er sko er já, það er raunin sko 87, 88 meðstara það er svona algjör præm sjótæm liðið sko, þá er sko, sko, sko, sko, sko, sko, sko, sko, það sem tala, Já, liði sem almennt er talað talið bæsta leikisliðið. Ja 87 liðið talið best sko. Þar er sko þar er en nok... þá 19 ára gamall þó. Ja nokkuð hættulegt vopn að sko. Mm -hmm. En 88 sko þá er hann svona þá væri hann bara lúxus. Ja hann dattra niður fyrir 30 mínúturnar og ja og þá var 14.60 min. þá er Michael Thomson kominn til eru líka sko. Fyrsta allt ári með Thomson sko. Og þá er vonum spila meira. En það sem körfuboltaliði var í bara 80s út í gegn var leikins allta frábært körfuboltalið. Þeir hafa spilað allta ákveðin sjótau basketball. En Sóknin fór meira í gegnum djabbar fram að 80 og 7. Þegar þið tapa í þetta fyrir hjústu á 86, þá tekur patt ræljísa ákvörður nú fer sóknin í gegnum matchung. Og þá verður liðið meira hraðhlaupslið, fleiri sérstaklega Michael Cooper og kannski bæra skottfara að fá boltan á stjórnarhraðhlaupum var ekki magic, endilega magic sem er miðjubakurður, heldur kannski meira sem er fyrstur inn á miðjuna. Þegar hraðaklöpunin er ennþá stekkri sko. Það var þetta var þetta kannski bramækul Cooper upp miðjuna og, og vörði og, og bara skott upp kantan og það er magic var eftir í frákvæmstaparóttir skilur. Mm. Gaman hérna skoða þetta bara Hérna, en maður skoði Pace, sko. Já. Uh, ég hef aldrei kert að það fletti upp að garni, sko. Hérna, 85 80... leikislið er í, í nýjönda sæti í Pace. Uh, með 103,2. Uh, það er þá sóknir possessionu með alltali. Possession, Já, er þetta yfir áriða? Já, hjá, já. 8.6 eru þeir í 10 sætt í peis 102,7 Já, það var aðeins hægara lið sko að voru mú, slúkað sko minni liðið og Pétur Guðmunds og nú fleiri En býttu við 8.7 10 101,6 Þa. Það er það verið það ja, 8.8 já. Það er náttúrulega deildið var rosalega hröð á þessum árum sko 828. 11. sæti base 99.1. Gætur hann veri? Já, það er eftir full selectet running. Þeir náttla sko hluti hluti af strætiðinu hjá þeim hlýtur náttla vera að higa pace til landskottar og að spila hálfum velli um, út og karinn. Sko. Já, já, það það sko þetta náttla sóknin var hjá ef þeir náu ekki hraðapleppi. Þá bara kort sko. Bara, þá bara fá var spilaði haltkort og og og svo sókn var alltaf nokkra sentingar og balltinnin á karing sko. En það er magna að þeir skulu ekki vera ofanir 90 þetta pace því að það kemur svoltu Svo er hérna 80 og 89 þá voruðu í 12. í pace. Já. En hins vegar En sé þrátt fyrir þetta var var skotnýtingin hjá þeim oft fáralega há. Skotnýtingin hjá leiði þust held að skotnýtingin til að sjá Team sé bara karriér yfir 50%. Það finnst, með, það finnst Og sjá hann, hann ja efir ja ja þú hann var hærri í playoffs ja séðan hann er sko e, á þessum áram 87 88 þá voru hann 53 og 54% sko, þegar, sko, og hann og hann var sko þú er hann er 58% rookijarninn sko ja það var nú að spara hraðhraeflur troðslur og hraðhraeflur og hérna þú vissu 85 er hann 57% og 86 er hann er hann 58% ja anna anna heldur að sé miki bara troslur úr en maður fer að skoða semt hann var bara mid-range jumper miki til í hálfkort sókskum í sko, sko. a rosalega skentilegur leikmaður ja baltur hérna... nú er ég orðu þreyttur ja <laughs> offensive rating á mun við segjum skilur við leikers Það er fyrsta fyrsta sæti offense rating eh 1987 115,6 <laughs> offense rating. Já. 100, 113 opið. og annað sæti deildinni eh 88. þú bara vestrið. Þér séi vestrinu. Já, það er bara og... það það Golden State. Mhm. Mm Einir og sér, svo er að San Antonio og Houston. San Antonio og Houston, svo ef Clippers væru heilir þá væri með þeim. Í öðru, öðru já. já. öðru til, svo er. Mér jú... merkilegt að þú þú sért uh, þú hafir það mıki áleit við Houston núna og þú setir þá definitely í kategorju með hinum. Já, þú og þú vissust sem player eða sem sem regular season leði verður maður að gera það Einnig, vist, ég hef enga trú á þeim í playoffs. Nei. nei. Mikl, miklu meiri trú á Antonio og Clippers í playoffs. Mhm. Mm So so erta þarna 5 til 7 þá er, það, hana, 57, það er Utah, og Memphis. Mhm. Mm og svo er Portland væntanlegast stað nær í dag að skera sig úr þarna. Já. Frá Sacramento, Denver og New Orleans. Klárlega. Þa, það eru er liðin sem fara í playoffs. En já, ég held a, ég heldt að ég heldta klárlega New Orleans sem að, ég, mér finnst New Orleans vera sterkasta liðið af það er svo er er upp 9 euro. Ja, ja. Spurning hvað Denver gerir sko. ég, er, ég, er að að, að, ég held að, að ég er alltaf svoltið Denver... skotinn í þeim eða þeir þurfa að gera eitt trade. Ég er að segja það. Ég held að hérna ef að Denver gerir eitthvað þá er það nú bara eitthvað trade sko. Já. Það, ekki, þá Chantel Galinari pælingar eða Já, ég held að ég held að það sé ég held að verið svona 2 fyrir 1 eða Þeir eiga helvíti þeir eiga, svona, sko. þeir Já, eiga mikið til til að búa eitthvað til sko. Já, ég held að þeir, á, veist, þetta verður 2 fyrir 1 og og og þeir styrkja liðið sitt. eins og stað, eins og staðan er núna þá er nú Yorka vinna síkaku Já, úskum úskum Chicago. Munum við alla hæmiki með það? það með það? Hérna hérna uh, Cousins Gunnar. Hann er bara geirugur. Mhm. Mm en hann er að taka næsti 5 trykkistæðaskóta er, hann er Já, bara gott í aununum. Er þetta flótti leikmaður, frábær leikmaður. Klárlega ein, einn hægilega ríkast í leikmæði deildarinnar en viest, hann líka einn geðið ríkast deildarinnar sem geðið að verku um að ylta sig gjössanlega ekki að vera með þessum mann í liði Hann er með 28. stíu frákast fjóra stóðsindigar 1,4 varinn, 1,4 stóðsindigar varin, Já, já, veist, frábæða frá tölfræði ja. 45% skotnýtík finnst mér, mér svolítið lélegt Eða það skýrið stútið að fjölda að þryggjast eða skóta. Nei, það gerir það ekki af því hann er að skjóta svo vel. Já, en við 38 brosðu að veist, og það er alltaf dregur hann niður út að hann er með svo mikið olíum að þryggjast eða mm, Ekki svo mikið. Já, þetta telur, þetta er ein, kannski eitt þrið að skóta ja, hann á maður. Já, þetta er, þetta er, þetta er, þetta er, af 21 skoti. Já, þetta er, þetta er, þetta er, þetta er, þetta mér þusam mér þusamt hérna þú veist er eins og þú segir hann, hann er ófjæðslega hæglegrikur ja hann ógjálslega. er ekki að, er að taka fólk hann er að taka menn og og þú veist fá balltar út á þriggjestelinu út að krossa og vera að setja setja framherja bara og raskaði sko og Já, upp og keyrija og svæði sko hann hérna veist Ef hann stikið væri á lægi Já, hann væri með svona hann er með svona 47% skotnýttingu og sleppir sí. þryggjast eða skoðum. Já, mér finnst það oflátt Mér finnst oflátt, sko. mér það oflátt Kossins á að vera 55% skýtt sko. Hann á að gera hann á að gera meira damage fyrst mér á lóppostinu, sko, en, en hérna hann er hann er, svo þess, það er svolítið það er svolítið hérna svona Barry Coleman jóns rosalega miki wasted talent maður. Já ja, algjörlega. Agalegt maður. Agalegt, höru. Það er fínt að þetta á á neikvæðum nótum og og Já, neikvæðum nótum á erum við ferum í bóli að leggja okkur. Já eða eða bara höldum áfram að hóra karólta. Það það líkinn í Já, það að detta núna í Golden State Detroit. Það gæti orðið áhuga verið leikur. Það voru eitthvað maður. Heyrðu Gunnarbjörn, þakkaði bara að kænta. Já, þakkalega. Við verðum í böndu. Ókei. Okay. Bless